Aki azt látja, ura, erre nézve, hogy hét óra múlott, 5 perccel az <coughs> jól látja. Aki azt tapasztalta, hogy nem voltak hírek, az meg jól hallotta. Ez ilyen, hát most mondanám, hogy milyen effekt, de egyik rádiót se akarnám kiemelni a magyar rádiót követően. A Magyar Rádióban ilyen nem volt, de utána a Budapest Rádiótól kezdve egyre sűrűbben, egyre gyakrabban fordult olyan elő, hogy 7 óra, az 7 óra 5 perckor volt, hírek nem voltak, helyette nem volt semmi más. Most ez valahogy összefüggésben van állítólag a fonóban valami, ugye ez össze van épülve, itt van egy ilyen számol, szám, azt az iskola és a mozi volt összeköltözve, vagy volt egy helyen, ez nem egy konzsuzsa szám, ez egy másik szám, itt egy fonó nevezetű intézmény, és a a rádióban összekötve, függetlenül attól azt hiszem, hogy a fonó itt az alap, tehát az mi csak bérlők vagyunk, már amennyiben egy láthatom, az, hogy mi. Egyébként is múltkor olyan furcsa volt, mert a Gergely gerge is valami tárgyalás kapcsán egyes szám első szemében beszélt. Tehát már majdnem olyan volt, hogy egy ilyen soft Orbán Viktort hallanék. Én nagyon meglepődtem. Meglepődtem máskor is, de azt majd később elmesélem önöknek. Tehát azt hiszem, hogy ez a rádió ez itt egy bérlő is van. Uh, akik tegnap mondták a fonónak, hogy ez itt nem van jól ők azt mondták, hogy a részükről minden jól van hát annyira jól van hogy a rádió szól, az az autómban internetes adás is van de nem mindig pontosan ott, ahol korábban volt meg kell találni, hát ez egy, ez egy feladat, ez nem, nem úgy van hogy az ember bekapcsolja a rádiót én reggel ide letisztítottam a klaviatúrát, pontosabban a tegnap, és ma négy betű nem működik. Próbáltam őket valamilyen módon életre kelteni. megnyomtam őket ötször, ezt a gép írtak, hogy ötször nyomtam meg, és a beragadt funkciót azt nem tudom, elindítottad, ez nem változtatott semmit se, H betű nincsen rajta, A betű sincsen rajta, Hosszú is sincs rajta, g sincs rajta. A hompola beírom, hogy hompola, de arra például nem adja be a honpolát, akkor kell keresnem. Tehát ma a heti világgazdaságot ami egészen bonyolult módon sikerült kihozni, de ez tőlem egyébként olyan nagyon távol nem áll. Tehát az, hogy a heti világgazdaságot csak úgy beírja az ember, és kijön, az egy, ez egy ilyen optimális eset. Tehát a sokkal egyszerűbb, hogy az ember beírja, hogy nem tudom, heti lapok, akkor kijön, nem tudom, a csongrád megyei könyvtárak, a csongrád megyei könyvtárban az ember benyom ami, hogy nem tudom, folyóiratok. Akkor kiadja, egy heti világazdaság, csak ott van a heti világazdaság, miközben a H betű továbbra sem működik. Ennél elkövettem borzasztóbbat is, mert egy ilyen hajszárítóval próbál. Gondoltam, hogy víz érte vagy, nem tudom. És attól viszont a D betű kicsit deformálódott, nem nagyon, tehát nem nagyon, de azért nem pont olyan alakja van, mint a többinek. Ott hirtelen abba hagytam a felmelegítést, mert rájöttem arra, hogy Hát annyi mindenhez nem értek, ezek szerint kompjuterszereléshez se. felhívtam felhívtam zoli Zolit és a focus hát pontosabban nem felhívtam, hanem e-mailt küldtem nekik, amely nagyjából az volt benne, hogy most azonnal hárítsák ezt el. Tehát, hogy erre tulajdonképpen biztos nekik van otthon valami dolgok, meg volt valami napi programjuk, azt most azonnal tegyék félre, ezt oldják meg lehetőség szerint ingyen. Tehát, ugye, azért, azért nagyon jelentős pénznek ne fizetni. Akkor ezt megoldottam? Nem oldottam, egyáltalán túl tudtam magam tenni. Ugye régen én ezeken egyáltalán nem tudtam túltenni magam. Ugye, a nagymamától örökölt lakásban volt a bejárati ajtó egy repedés. Strákász Bilának mesélem elsősorban, aki tegnap írt valamit a Facebookon, aminek semmi köze nincs a valósághoz. Ugyanakkor írtam neki egy e-mailt. Nem egy sms küldtem neki. Elolvasom, hogy mit ír Frakeszbéra. Tessék. Lakatos István, jó reggel! Szia szívem. Emlegetett rövid, rövid távú megoldásként egy külső klaviatúrát kéne rácsatlakoztatni egy USB porton keresztül a laptopodra, és akkor azon keresztül tökéletesen működni fog. Ez teljesen nyilvánvaló, de nekem ilyen nem nincs ért, majd te fogsz nekem adni. E, legrosszabb esetben igen, de ha most ránézel az Ádámra, aki a ti hangművőtől, kizáldanok, hogy a polcon ne legyen egy szabad klaviatúra. Ádám van nálunk szabad klaviatúra, miközben internetes adás nem biztos, hogy van? Ádám széttárta a karját, pont úgy, mint Herbert von Karaján, valamelyik szimfóniánál, Avval az óriási érkezni különbséggel, vol. hogy a Herbert von Karajánon szerintem nagyon ritkán volt kapucnis uh, pulóver, úgyhogy a kapucni rajta volt, de hát nem tudom, nem éltem vele együtt. Jó, az adás végéig érkezni fog egy számjátúra. Jó, ez, ezért, ne, ne, tehát, hogy mondjam, ezért ne tört ki magad, vagy mások nyakát, jó? Tehát ez egy fontos dolog, de szerintem egy tízes skálán alulról veri a kettest. Értem, nyilván hosszú távon meg kell oldani, hogy a laptop klaviatóra működő hogy Újra a hajszárító nem volt gyöltet, Így utólag én sem gondolom. De milyen nagy szerencse, hogy, hogy csak egyetlen egy betű deformálódott. Végül is az egész <gül> ilyen nagyon furcsa alakott fáradatot volna. Elnézést. Ne kérj elnézést. Még nem gyógyultam meg. Köhögésed hogy van? mondom, még nem gyógyultam, mert nagyon vagyok. De ez milyen szar dolog, nem, hogy egy, egy köhögéshez nem lehet külső tüdőt Nem, Tehát, hogy egy klaviatúrát ki lehet cserélni, most téged egy ilyen másik tüdőre kapcsolnának, de nem egy vastüdőre, vas mert ez egy rossz, rossz, rossz vicc lenne. Nem tudom, hogy a számítógép a külső klaviatúrát úgy érje meg, mint egy vastüdő, nem tudom, hogy van-e lelke egy számítógépnek. Hordozhatóság szempontjában mindenki Hát kicsit bonyolultam, de ebben a képben nem nagyon szoktam közlekedni. Mikor leszel harcsedzett és kész, tehát a tekintetben, hogy elhagyod Én. a lakást? most például elhagytam, mert viszem a gyerekek iskolából, hanem megyek a Gellert szállóba, a termék a ott a is voltam már nagyon jó, tényleg jobbít az állapotomat. És mennyi időt töltesz ott? 30 percet ülök bent a végtelen közben. <laughs> Mit csinálsz? Számolok vissza. <laughs> De úgy mint, úgy, mint egy ilyen rendes, visszaszálltad, hogy nem tudom, 1800 nyolc, ezel... Tudom, mint csak nem szaunában ültél, hanem sókamrába. Én voltam én már sókamrában, de abban nem volt köd. Hát, amiben én voltam, ott volt. És hány fokval ott? Nincs is meleg? Nem, ilyen plusz 10, plusz 11. Értem, és ott nem fázik az ember? Vagy az fölöltözve van, nem? Fölöltöztetnek, adnak rá mindenféle köpeny, kapuc, mint jó, jó foka volt. És hányan vagytok ott benne? egyenként egy olyan, mint hogyha vécék lennének, csak nincsen vécédeskat. Értem. Egyre jobb a hasonlat. Azt áruld el nekem, hogy egy saját magattól jutott eszedbe, vagy neked is volt egy lakatosod, aki... Orvosom. Neká... Nem, nem, nekem az orvosom volt. Értem, van. de hát az orvos az olyan, mint a számítógépnek nagyjából te. Ege. Tehát hát azt mondta, hogy a külső klaviatúra az egy sókamra. Igen. Ige. És miért pont a Gellért? Ott tudom, hogy van ilyen. Én voltam ilyenben, de ezek ilyen természetesnek tűnő, ilyenek ezek ilyen barlangokban voltak. De ez, ilyen te ez teljesen mesterséges, és ilyen nagy csöveken nyomják be a sózott levegőt. Én nagyon Aztán sok időt de... töltöttem, volt igaz, hogy nem tudom, hogy beteg voltam, de semmilyen hatás nem gyakorolt rám. Apukám az ilyenekben de nem nagyon hit. Se a gyógyfürdőben, apukám idejében nem tudom, hogy voltak és -e sókamrák, de ha lettek volna, szerintem abba sem Biztos volna. Biztos volt. És te pregnás változást érzékeltem. Ha nem is pregnásod, de kevesebbet jöttem akkor. Most megint rosszabb, hát ma tehát ma valójában az lenne a legjobb, hogyha otthon lenne egy sókamra. Igen. igen. Fürel lefele. Soha se <gül> lehet tudni alapon. Figyelj! Hatékonyabb azért elményegyel értben, mint ott tartani. Hát hatékonyabb, hát már, mint a fenntartása. Meg fogom kérdezni ha, igen, a hallgatóimtól, hogy egy sókamra mennyibe kerül. oké. Okay. Én Na. nagyon Na. szépen köszönöm. A fókusz hangja, a fókusz nem egy kifejezetten érzelmi lény, de most például, amikor elköszönt tőlem, akkor az volt a szent meggyőződésem, hogy ezt már kurvára unta. Tehát, hogy ez a része a beszélgetés, ő a klaviatúrával elmondta amit akart, a sókamra az még úgy, ahogy belefér, de ez a rengeteg duma, meg kérdés, amit föltettem, ez már túl volt minden határon. Minden határon, nem határon. Ma szerda van 2018. március 21. és 13. percen múlott 7 óra, mint tapasztalhatták, egy teljesen hagyományos klasszikus hangvételű kejfejjensét hallanak gondoltam arra, hogy belopjam itt az első órába politikát, de ha be is fogom lopni, vagy önök, ez nem lesz primér szándék tegnap valahogy tetőzöttem minden nap tetőződöm ugye Rákász Bélát akartam felolvasni ugye fókusz ebben megszakított, de nem is biztos hogy Rákász Bélát ezek után fel akarom olvasni Belejött, hogyha Rákász Béla netán fölhívna engem telefonon, jel le jelentősen leegyszerűsíteni a helyzetet. Beleért, hogy korábban lehet, hogy kitiltottam az adásból, tehát hogyha nem telefonál, akkor csak magamat okolhatom emiatt. 061 és egy A honpola megjött külföldről, így aztán a szalma proforma megszűnt, vagy de facto megszűnt, mert itthon van, de de proforma még nem találkoztunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap a eh, műsorában arról volt szó, hogy adott esetben kisebbségben egy eh, Karácsony Gergely által vezetett koalíció, hogy boldogulhatna esetleg egy külső jobbikos támogatással, ez nem annyira fontos. És utána betelefonált a zuglói önkormányzatnak az a képviselője, akinek szégyellem, de nem tudom a nevét. Várnai László. Igen, akkor hallottam, vagy nem, olvasott róla? Nem tudom, hozzám is bejelentkezett, most némileg csökkent a lelkesedés, mert azt, hittam, azt ígértem neki, hogy 8 óra, 10 perckor beszélek vele, amikor valaki nagyon ügybuzgó, és ez nálam már eléri a nagyont, akkor egyszerre csak úgy visszaveszek, de árulj el, hogy mit mondott. É, és, és ugye azt korábban arról is tudjuk főleg a, a Karácsony Gergelyel való beszélgetésekből, hogy ők nem nagyon vannak jóban, és akkor itt azt hiszem finoman fogalmaztam, tehát elég sok konfliktusuk van, és annyira, ha nem is szobrot emelt karácsony Gergelynek, de annyira pozitívan nyilatkozott róla, hogy ezen bolgár györgy is erősen meglepődött, és ennek hangot is adott, hogy, is, hogy ő is ő csodálkozik azon, hogy ezért, többek között ezért le telefonát és elmondta. A lényeg az volt, hogy karácsony Gergely, Gergelyről azt mondta el, hogy nagyon jó, kom kompromisszunk készséggel, nagyon jól tudja koordinálni a különböző szemben. Okay, de értettem, amit mondott, és erről nem szeretnék hosszabban önnel beszélgetni, már csak azért sem, mert ezzel kapcsolatban saját konkrét élményeim is vannak, ebben is abban a szférában, de váltanék csak, gondoljak, hogy egyébként folytathatja. Nem, de van e pillanatra. Egy val... Két dolgot szeretnék felvetni ennek kapcsán. Egyrészt, karácsony Gergelynek, önnek és nekem a saját környezetében mindig van egy napi kurzusunk. Ha magasra vagyunk értékelve, jókat mondanak rólunk. Ha nincsen éppen ránk szükség, akkor a másik jó indulatán, emberi karakterén, nagyságán vagy kiszerűségén múlik az, hogy ugyanilyen pozitívan beszéle rólunk vagy sem. Eddig követhető vagyok, ugye? Igen. Ez még nem a szélkakas kategóriája, de a gerinces embertől azért nagyon messzire eltávolodtunk. Ez is követhető, ugye? Igen. Tényleg imább Igen. Csak annyi, hogy, hogy nem ez volt a, bete a várnai betelefonálásának a fő csapása, ezt úgy mellesleg a Ugye az, az általam felvezetőben elmondott témához kapcsolódva, mintegy hozzátette, aztán elmondta még, hogy mit akart, nem, nem főleg, tehát nem azért telefonált de most sarkítva, hogy bennyaljon a karácsony Gergeinek, hanem hallgatva a beszélgetést, ezt így elmondta, hogy szerinte erre ő alkalmas, majd elmondta, hogy egyébként valami vita, vita napot fognak tartani. Tehát annyiban árnyalja a dolgot, hogy nem ízelegni telefonált be, hanem valamiről akart ezt, beszélni. A, és... ezt, ezt akarja nálam is elmondani, hogy átgondolva, hogy milyen hosszúak leszünk ezek után. Jó, akkor másik témát meg se kérdezem. Attól persze még sor kerülhet rá. Sőt, mi rákezd Béla nem telefonált, ön viszont telefonált. Annyi minden van a fejemben, hogy én ebből az így egy a világán semmit nem fog előhívni. Zenét fog berakni. Olyan zenét, ami nem nagyon szól itt a és ha van kedvük, akkor telefonáljanak. Nekem nagyon sok dolog van a fejemben, bármit elő tudok abból hozni, de már 7 óra 18 perc van, és ugyan 7 óra 5 perckor kezdtünk, ugye itt némi műszaki izék miatt. Úgy elment ez a negyed óra, mint a sicsz. 061, 489, 0999 és 063677, 1161, ebben a 14-en a nem is felelte, csak igen korlátozott mértékben ajánlat műsorban, amely egyebek közt azt is mondja önöknek, hogy 26-án, azt talán kedd. Nem. 27-én. Ked. 27 27-én kedden, hajnalka és Lídi a napján, tehát 27-én lesz a legközelebbi. Nagyon messzire jött ember. 27-én, tehát 26-án nem, ezt legyenek szívesek megjegyezni. 26-a nem, 27-e igen, 28-a nem, tehát kedden, kivételesen kedden, este fél nyolc órakor az Aquarium Club volt lokájában. Nagyon messzire jött ember, Bakácsa, Filippoval, önökkel és velem. Aztán két hét múlva, de ez már ismét hétfő lesz, 9-én valószínűleg az utolsó nagyon messzire jött ember ebben a fél évben. Zugló tévé is lesz ma talán még négy van, 21, Huszon 28, negyedike, és a 11-ében még nem vagyok biztos, de elvileg az is van, tehát a maival együtt ott négy alkalomban. Ami a kampányüzemmódban dolgozó Kejfej Jancsit illeti, ott a mai műsor együtt 16, a mai műsor nélkül 15, ami azt jelenti, hogy ehhez hozzá kell adni azt az 5 műsort, amely a választásuk után van. Hogyha azt levonjuk belőle, akkor 11 vagy 10. Hát ez már nem olyan sok. 061 489 099 és 06 Arra is rákérdezhetnek, amit én elhallgattam, és hogy abban jöjjünk elő, vagy jöjjek elő, de nem szeretném befolyásolni önöket. Azzal kapcsolatban hívnak, amivel kapcsolatban akarnak, és azzal kapcsolatban hallgatnak, amivel kapcsolatban akarnak. 0614890999. 489 0999 és egy. Az időjárás talán a szebbi karcát vagy kicsi szebbi karcát mutatja a honpolának, mint amilyen tegnap volt. Ugye éjszaka jött haza. A pontos idő 6 óra. 6 óra? 20 perc? Meg még egy óra. Félig derült ég nulla fok körüli hőmérséklet, amikor jöttem, akkor mínusz négy fok volt a hegyen, és mínusz egy fok volt itt a síkságon, ami azt jelenti, hogy azért ez még nem egy ilyen klasszikus tavaszi hőmérséklet. 27-én, kedden, este fél nyolctól nagyon messziről jött ember. 06148 0999 és 0636771161. Én biztos betelefonálni. A migránszás kapcsán ugye, megtaláltuk azt, amiket meg kellett találni, és eljutottunk az nsz is. De némi szelektivitást érzek, ugyanis a Vatikán és azon belül ő a pápa erőteljesen a migránsokat támogató fengyilatkozást tesz. És úgy tűnik, hogy még a Vatikán ellen nem vették való harcot. Várom a választások közelettével. Aztán a, magyar, de aztán a magyar katolikus püspöké konferenciának kéne megtenni, hát azért az úgy lenne ütős, nem? De nem, de most, de most dolog. Tehát, hogy mennyire szelekvív a dolgokat, tehát itt azért érezzük, hogy ezt piszkosul el kéne ülni ezt a padrondát azért mégsem. Öket Jó, hát azért ami a Bayer Zsoltot illeti, ott meg lett ütve egy hang, és nem lett elnémítva. É, igen, igen, igen, igen. igen. Na, ez... a, ezt nem, nem kéne tovább gondolni, csak gondolom, hogy... hogy a, a szisztéma szerint ők sem marathattak volna ki, de valamilyen okán fogva nem maradt a pápa, úgyhogy ezt, csak ezt meg adtam. Szép napot! Köszönöm! 061 és 063677 8 óra, 10-8 óra, 15-8 óra, 20 környékén felhívom uh, Várnai Lászlót. Most a tegnapi betelefonálása után nem gondolnék nagyon hosszan beszélgetni vele elnézést. 8-25-kor Gyurcsony Ferenc, 9 órakor Donát László, és fél 10-kor hazamegyek, illetve nem haza, nem dolgomra indulok. Hát ez az elkövetkezendő, közel 2 óra programja. Long way from home. 7 so óra 23 perc az pont 12 0614890999 és 06367161 ne tegyenek lakatot az. Szájukra? Szájukra? the fire, malt liquor grins dripping with the sacrifice of innocence, the blood the blood in their eyes smile so defiantly at their wounds teasing, teasing and following laughter to its depth dancing in the joys of casual violence and polite discussions of their senseless acts, screaming songs of big time and champagne into the dreams of open sores who lurk and scheme in the shadows of Na jó, akkor én fogok kérdezni Mert én ugye mindehez értek De azért valójában semmi eső Valaki mesélne nekem erről a Cambridge Analitikáról Lehetőség szerint nem túl komplikáltam Valamit értek valami nagy sötétséget érzek, és a manipulációnak egy tízes skálán tízes korderei változatát, de ezt a Cambridge analitikát valaki, aki szakember. De ugyanakkor érzékeltetni azt, hogy ennek milyen társadalmi politikai vonzata volt, és ez egyáltalán most hogy derült ki hogy ez itt működik, és összefüggésben van drága jó Cukkerberg-el. 06148909999 és 0636771161 Bármi más is érdekel, ami önöket foglalkoztatja. Kérdezném, hogy önöknek mi tetszik jobban, a organa vagy az ének? A hogy az ének és a Hemondnak a viszonyáról nem érkezett telefon, az is meglepett, de hogy a Cambridge Analytica az égényedt a világán senkiből nem váltott ki egy reagálást. Hölgyeim és uraim, ez van, szeretni nem kell, de ez van. Remélhetőleg a mentő gyorsabban kiér majd. Jó reggelt! Tudja, hogy én ebben nem vagyok szakember. De ami, ami engem e, ebben meglepett, és előtte volt néhány nappal egy, egy cikk az interneten, nem tudom már melyik portán olvastam, hogy az Origó és a tévékettő hogyan vásárol reklámidőt, hogy migráns videókkal férkőzöm be a, a potenciális szavazóknak a, a hírfolyamába, az nagyon emlékeztet ez a két módszer engem egymásra. Ennyit akartam csak mondani, de szerintem a duron Peti többet tud majd mondani. Yeah. Jön egy nem ismerős hang bármilyen témában, 061489099 és 063677161. Dr. halgatunk. hallgatunk? Nem. Nem. Nem. Nem egyáltalán Nem. Dr. john hallgatunk. Nem. De jó Isten, megmond miért? Bernie varell hallgatunk. Megmond rá miért? Bernie varell Köszönöm szépen. Bernie Worrell, Hammond, B-3, Minimoog. I Aminek... Mean, uh... Kicsit közelebb jöjjön a mikrofonhoz, vagy a telefonjához, bár lehet, hogy kihangosítom Igen, igen, igen, bocsánat, a tegnapi műsorhoz szeretnék egy kérdést. Tegnap reggel elkezdődött a műsor, és a volt szó, igen. és teljesen mellette állt. Ezt mondta is, hogy megérti, és sajnálja. Csak én úgy hallottam, hogy öt egymás utáni piás dal volt. Ez nem véletlen, vagy véletlen? Nem, az, az, az, teljesen, az teljesen szándékos volt, hát ha megfigyelte az a mód, ahogy én kiálltam Gyurcsány Ferenc mellett, abban én egy fehér holó voltam a magyar médiában. Ezt értem, értem, csak mivel mindig beszél vele, és jóban vannak, azt hiszem, hogy ez kicsit ez az öt piáli Megkérdezhetem öntől egyelőre alaphangon, hogy az ön véleménye szerint a daloknak van a -e jelentősége, vagy annak, amit mondok? Szerintem minden van. Uh -huh. Van, aki szóban, és van, aki egy kicsit ilyen fricskaként dalban teszi. Nézze, a nekem hit... így jött le. Én csak ennyit uh -huh. szerettem volna. Önnek nekem így, így jött le, de a szándékben nem tízes skálán egyes volt, tehát el kéne vinni a saját érzékelését az ügyben, hogy vajon miért csalta meg. Értem. Jó, köszönöm. Csak Szerintem. ennyit szerettem volna. Értem, de hát akkor el kell vinni. De ha már Gyurcsány Ferencnél tartunk, akkor halkan megkérdezem önöktől, ami itt persze inkább motoros, mint valóban halk. Önök Vágó Gábor, inkluzíve az LMP kérését, ha önök magánemberek lennének, miközben Gyurcsány Ferenc nem magánemberként szenvedt el azt, amit elszenvedett, Szóval azt a bocsánat kérést, ami az ATV-ben elhangzott, azt elfogadták volna. Hozzátéve, és akkor nem bírom megállni, óriási különbség van, de hogy ez belőlem adódik, vagy miből, tenap hallgattam Molnár Csabát, ha jól mondom, dk nök aki azt mondta, hogy hát ők értik, hogy mit mondott az LMP, hogy a... hivatalosan ez nem folytatódik, mármint a visszaléptetés és a tárgyalás, de egyébként nem hivatalosan folytatódhat, ami egyébként tökéletesen ad el a Tehát aki ezt érti, de megmondom önök részinte, hogy én majd Gyurcsány ferenc ezt megkérdezem, de önöktől már nem akartam megkérdezni. Nekem ebből olyan elegem van, hát szavak nincsenek. Tehát van olyan, hogy nyújtom önöknek a kezemet, és ezt ez csak azt mondom, hogy hát ezt akkor fogadhatják el, ha és akkor egyszer csak ott van bennem ez a gonosz kismarasz, hogy oké, okay, rendben van. Hát tudják mit, hogyha feltételt fűznek ahhoz, hogy én a kezembe nyújtom, akkor, akkor nem fogadom el. Szóval azt mondta Molnár Csaba, hogy Hát ők már másnap azaz ma leülnének az lmp vel és hát az úgy, az udvariasság az úgy diktál, hogy először hozzájuk jöttek, úgyhogy ma ők fognak bekopogtatni, és akkor az jutott az eszembe, hogy a Molnár Csaba, mint a magánember, annak konkrétan elment a józonesze. Tehát olyan embert, akit nem hívnak és beállít, azt hívják hivatlan vendégnek kölcs tekintettel arra, hogy valaki azt mondta, hogy abba adja, a hivatalos tárgyalást, és Molnár Csaba olyan komplet módon elmebeteg az én magánemberi megközelítésemben, hogy nem elég, hogy bejelent valamit, amivel kapcsolatban az LNP elmondta, hogy köszönni szépen ezt hivatalosan nem akarja, de még azt is elmondja, hogy miután az előző alkalommal ők hívták meg őket, akkor most beállítanak ők, miközben senki nem hívta őket. Szóval azt akarom önöknek mondani, hogy Cambridge Analytica ide, Facebook oda, nekem van egy belső hangom, amit sok minden befolyásol, de úgy érzem, hogy az nincs rákapcsolva semmilyen internetre. És abban ez kurvára nem stimmel. Hogy ennek van -e jelentősége, vagy sem, ezt már nem tudnám jól megmondani. Van olyan pillanat, amikor igen, és van olyan pillanat, amikor nem. Tegnap véletlenül belefutottam az interneten, bár az ember véletlenül nem tud belefutni, Vágó Gábor bocsánat kérésébe. És az volt bennem, hogy Habár kiöltözött, mint Szaros Pista Jézus napján. Nem. Elfogadom, és egyébként meg azt mondom, hogy tudjátok mit? Nem. De ezt mint magánember, mondom, 14 éven aluljaknak nem is felette, és a korlátozat mértékben ajánlott műsorban. És amikor a pártlogika és az egyéni logika ennyire elválik, akkor tényleg nagyon jó, hogyha közel van már ez az április 8. A tegnap először küldtem a szerkesztőnek avval kapcsolatos jegyzéket, hogy ki kell, nem szeretnék együtt dolgozni a civil a mert nem garantálom, hogy nem lesz botrány. Különös tekintettel, hogy tegnap ugye elmeséltem, hogy, hogy a regált Farkasházi tivadara szabadsajtódiát aladdása akkor, amikor én oda mentem hozzá, és közölte velem, hogy hat hete nem volt az ATV-ben, most szeretném elmondani, hogy ha hat hét megtört, mert tennap ott volt a csatban, hogy ez nagyhorderejű, vagy kicsés nem szeretném eldönteni. Én soha a büdös nem szeretnék egy képernyő lenni Farkasházi divattalra. Soha. Az az ajjasság, amit velem szemben elkövetett, az az én aljasságommal nem írható felül. Látják, ha akarok, tudok beszélni, csak tudnám, hogy minek. 061-489- 099 és 0630 677 161. Bármivel kapcsolatban. De például ez a bocsánat kérés, ez ott van bennem. Most zenei szerkeztek. Ilyen lassú a CD lejátszó. Nem fogadtam volna el a bocsánat kérést. Jó reggelt kívánok, Varga Endrénél vagyok. Mármint, hogy saját maga nem fogadta, ő nem fogadta volna el. Én, én nem fogadtam volna el. Rettenetes volt. És a paprika kinga is. A... Jaj, jaj, rosszul vagyok. Minden jót, de de, az, de van egy kérdésem van. Igen. Azt kérdezem öntől hogy a politika az egészen más szféra, mint amiről Ön meg én most beszélgetünk? Hát... Egy második eszevárja. Gyurcsány Ferenc el fogja magyarázni, ebbe szinte biztos vagyok, hogy neki miért kellett így cselekednie, és én ezt meg fogom érteni. Igen. Ugyanakkor mi most ketten. Miért gondolkodunk más logikán, és miért tesszük túl magunkat, vagy miért nem tesszük túl magunkat azon, amit Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba túltették magukat? Nem tudom, hogy okos válasz -e, de én március 8-án születtem, ön 9-én. Igen. Tehát talán a halakban van olyan becsületes, mert hírva fakadok. És ezen én felül... És, a kúva életben ezt a sok János, nem beszélek tovább, mert hírva fakadok. Üzözem a gyurcságy Minden jut. Minden jut. És még azt se állítanám, hogy nem értem a hölgy érzelmeit, mert értem. Ha magamra vonatkoztatnám ezeket az érzelmeket, akkor azt mondanám, hogy mennyire sajnálom, hogy papréka kingától vissza kellett vonni a mondátumot, hogy mennyire sajnálom azt, hogy egy olyan idol, mint amilyen idol volt a farkasházi, bekerült a szemétládába. Hogy én ezeket megsiratom. Hogy a magam módján egyébként mindent elkövetek annak érdekében, hogy erről beszélhessünk. a Vágó Gáborból csinált kérését. Én ott ültem a nap hírében, amikor Vágó Gábor szád szállt bele a szanyiba. Már azt követően, hogy olyan volt, mint a kezet nyújtott volna neki. Vágó Gáborral sem szeretnék most egy ideig egy képernyőn tartózkodni. Illetőleg hát, tartózkodom, csak mondjuk lesz a naphíre, amire van fél óra, én pedig azt fogom neki mondani, hogy én a naphíréről akkor fog tudni vele beszélgetni, hogyha most tisztázzuk azt, hogy, és hogy ehhez ő a szerkesztő és a tévé vezetése hogyan viszonyul, azt nem tudom. Itt ebben a rádióban egyelőre azt csinálok, amit akarok. 06 hat Mi más? 8, és 0 egy, hat egy. Ma a 2018. március 21 -e szerda van, bent és bent apja. 27-én, kedden, este fél nyolc órakor lesz nagyon messzerül jött ember. Az Aquarium Klub volt lokájában Bakácsra Filipovval, önökkel és valószínűleg velem. A belépés díjtalan, és nagy valószínűséggel ebben a fél évben ez lesz az utolsó előtti találkozás. Jöjjenek el! Nagyobb számban, mint a Ányaneddibe Tudják, mint gyűjtsünk össze 10 telefont. Önök elfogadták volna el az elnézést, kérést. Meg kell találnom a tollamat. Ijaj. Tudnám, hol a tollam. 06148909999 és 06367116. Figyelj! Igen! Jó reggelt, én nem fogadtam volna el. Köszönöm. Egy kör egy menet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem fogadtam volna el. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm. Mm. Jó reggelt! Igen, elfogadtam volna. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem fogadtam volna el. Köszönöm. Jó reggelt, kivened. Jó reggelt, elfogadtam volna. Köszönöm. Jó reggelt. Nem fogadtam volna. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. A végén én is szavazok, bár én már elmondtam. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt Köszönöm szépen. Hát visszajött a 10 telefon, köszönöm. 7-3 arányban úgy döntöttek, hogy nem. Ha döntött le lett volna, akkor én azt mondtam volna, hogy nem, így 8-3, de. Azt kérdezem önöktől, ha már itt tartunk be, ugye én hoztam szóba. Önök, ért, önök nagyjából el tudják azt képzelni, hogy Vágó Gábor miért viselkedett így a lépcsőházban, arra megmondom a saját maga verzióját. Azért, mert Vágó Gábor ilyen. Tehát ha azt kérdezik, hogy Vágó Gábornak milyen az igazi arca, tehát ha két arcát kéne megmutatni, az egyik a lépcsőházban, a másik pedig rúnai a szemben, most megint szavazhatnánk, nem teszem. De tudják mit? Megteszem. Ha már egyszer, izé vagyok demagóg, akkor legyen kövér. Melyik az igazi arca? Tehát, hogy még... Rosszolók tett föl. Melyik inkább az a vágó Gábor, akiről azt gondolják, hogy a vágó Gábor? Rónai-e szemben, vagy a lépcsőházban? Jó reggelt! Jó reggelt! A lépcsőház az igazi arca. Köszönöm! 061 499 és 06 Jó reggelt! A lépcsőházja a el. Köszönöm. Egy kör egy Jó reggat. Lépcsőház. Köszönöm. Jó reggat. Szép reggelt, szerintem a lépcsőház. Köszönöm. Jó reggelt. Jó, e, jó reggelt. nem tudom. Oké. Okay. Ezért érdemes volt betelefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! A lépcsőházi! Köszönöm. 0614890999 és 6 6 7 7 1 1 1. Jó reggelt! Jó reggelt! A lépcsőházi! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Johannok! A lépcsőházi! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, a lépcsőházi. Köszönöm. Még két telefon. De gondolják, akkor én is látom a szavazatomat, én lépcsőházat mondok. Akkor még egy. Van tehát egy ember, akiről önök velem együtt azt állítják, mondhatták volna fordítva is, hogy ha melyik inkább az igazi arca. Tehát nem a volt szó, hogy az egyik nem az arca, hanem melyik inkább arra azt mondják, hogy a lépcsőhöz. Én a tévedés minimális kockázatával azt mondom önöknek, hogy én úgy tudom önöket halára sérteni, hogy másnap. Köszönöm szépen, nem várok több telefont. Köszönöm szépen hogy másnapra, tehát létezik, hogy a a nagyon lebaltáz engem, és létezik, hogy mások is lebaltáznak, de Isten látja a lelkemet, van egy olyan arcom, amit el kellene, hogy higgyenek, függetlenül, attól, hogy utálnának. Tehát én ma, szerdán 7 óra 49 perckor úgy bántanám meg önöket, amit soha nem bocsájtanának meg nekem, de 7 óra 49-kor csütörtökön, ha úgy kérnék elnézést, amiben benne van, az bár 24 óra alatt vannak dolgok, amivel kapcsolatban hát nézzék, Kölcs tekintettel, hogy délután háromkor vagy kettőkor még a Facebookon azt írta, amit írt Vágó Gábor, tehát ott volt neki még négy órája, amíg megvilágosodott Nagyon sok dolog van, amit megbántam az életemben. Nagyon. Ezeket a dolgokat egyébként az ember reparálni sose tudja. Ugye alapvetően arról van szó, hogyha valaki bizalmát elveszti a másiknak, vagy a szeretetét, nem tudom melyik a rosszabb, valószínűleg az utóbbi. Akkor annak a visszaszerzésát, akkor abban inkább amerikai filmeket nézzenek, mert... Én sose felejtem el, amikor a szerelmeim vannak idején kamaszkoron, valamikor én már rég nem voltam kamasz, kérdeztem szerdán, hogy hogyan van egy hogy keddel, még szerelmesek voltak bennem szerdán pedig nem. És arra a válasz az volt, hogy így. Miközben nyilvánvaló, hogy a keddi volt már olyan, mint a hétfői, Hogy vissza lehet ezt szerezni, vagy sem, ezügyben el lehet menni pszichiáterhez, és lehet segítséget kérni, de a pszichiáter is csak azt tudja mondani, hogy egy önismereti tanfolyamra kell beiratkozni, amely önismereti tanfolyam végén az ember mindenféleképpen különbüljön ki, mint ahogy bement. De hogy a kapcsolatot, a bizalmat vagy a szeretetet vissza tudja elszerezni, ha olyan pszichiáterhez, vagy pszichológushoz mennek, aki az ügyben önöknek egyértelmű választ tud adni, akár igen, akár nemet, akkor onnan álljanak föl elő is nincs válasz. Ezt az Isten tudja. Egy ilyen szituációban, ahol gyors szervízre van szükség, különös tekintettel arra, hogy április 8-án működnie kell a csapnak. Én nem tudom, hogy érdemes ebben iratkozni hegedűs D. Gézához egy színésztam tanfolyamra, egy 24 órás gyors talpalóra. Valószínűleg nem. Megmondjam, hogy én hogyan kértem volna bocsánatot, ha már 06148909999 és egy és ha már teatrális vagyok, akkor legyek még teatrálisabb. Kérek egy beszélgetőtársat. Baranyi Kristina is lehet, mert aztán őt fogom majd megjeleníteni. 06148909999 és egy. Nem a magán telefona van Ha nem telefonálnak, nem mondom el Olyan leszek, mint egy gyerek nem gonosz valacka, gyere! Megsertődöm. Azért ennél nagyobb bajuk sose legyen, hogy ezt nem mesélem el önöknek. 061-48-9099 és 06-3677-1161 Jó reggat! Jó. Én meghallgatnám szívesen. E, Barany Krisztinával tegnap nagyon csúnyán összekaptam. A csúnya összekapásnak azóta lényege, hogy leraktam a telefon, mert minimálisan se akartam megérteni azt, hogy az, ami a lépcsőházban történt ott a DK irodájából le a Terész az nem volt a sajtótájékoztató része. Ott tehát a pont munkatársa, amikor végigbeszélte azt a periódust a Vágó Gáborral, majd azt leadta. Minden gond nélkül akkor azt úgy tette, hogy közben a tárgyaló delegáció további tagjaival erről nem beszélt, és Vágó Gábor is szembesítette állításával nagyobb plénum előtt, ami emberileg elviselhetetlen, szakmailag borzasztó. Ezt ő nem volt hajlandó megérteni. Hogy milyen okból, nem tudom. A kérdésére pedig az a válasz, hogy Vágó Gábornak van egy imíce, és könnyen lehetséges, hogy Vágó Gábor tényleg olyan. Nem ismerem Vágó Gábort. Én azt én ha tettem volna, akkor azt tettem volna, hogy felhívtam volna a 444.hu videós munkatársát, elmentem volna a Demokratikus Koalíció lépcsőházába, ez ugye nem az ő lépcsőházuk, hanem valószínűleg ott vannak lakások, kicsit teatrális lett volna, de lefelé jövve azt mondtam volna, hogy habár bár száraz volt a pogácsa, és habár bár Gyurcsány Ferenc olyan benyomást keltett, mintha részeg lett volna. De azért tettem én rosszul, hogy erre megjegyzést tettem, és akkor ott elmondta volna a vágó Gábor azt, amit egyébként elmondhatott volna. Hogy beült öltönyben, nyakendőben, fehéringbe Róna Jegonnal szemben, az ATV stúdiójába. Most, hogy hangosan gondolkodom, az a, a Róna Jegonnak és az ATV nézettségének jót tett. De az ember ott és olyan módon kér bocsánatot, ahol elkövette, tudja, ha van rám úgy. Ez a véleményem. Örülök, hogy meghallgathattam. Sajnálom, hogy elmondhattam. Annak idején arról szólt, hogy azért se be a az egyenes beszédben, mert másodpercek alatt a saját arcomra alakítanám, és az egyenes beszédnek fontos a funkciója van semmit, hogy a saját arcomra alakítsam, és ebben teljesen igaza volt az ATV vezetésének. És ezt Rónai Egon mellett mondom. De ott egy alkalmatlan, alkalmatlan helyen, alkalmatlan pillanatban kértek elnézést. Hogy egyébként bekerült volna a médiába, hogyha 444.hu ezt lehozza, hogy egyébként bekerült az, ellenke, az, el, az előzménye Gondolják el, erről elkezdnek a Gyurcságyról beszélgetni, hány perc múlva fogja azt kérdezni, hogy János, nem fogunk beszélgetni fontos dolgokról? És még egy dolog tudják. Mind a kettő, és ez a legfontosabb. Ahogy tudják, az a hihetetlen a beszélgetésben, még akkor is, hogyha most hallgatnak. Valaki telefonáljon, még egy ember legyen szív. Megtenni valaki egy telefonon? 0614890999 és egy. Jó reggelt! Hallgatom! Ha én megsértem önt. Másodperc türelem. Mit szeretnél, édesem? Mit szeretnél? Elnézést, akkor, elnézés, akkor telefonálna valaki más, mert az előző helytől elbúcsúztam utvariatlan módon. 06148, és elnézést azt 0614890999 és 0636771161. Jó reggat! Jó reggat. Hírek, hírek ugye most se lesznek, Ádá? De... Jó, hírek nincsenek. Majd azért valamit írjunk az az, az NMHH-nak, hogy mi volt. Jó reggelt. Az NMHH-nak, hogy mi volt. Jó reggelt. Jó. Jó, reggelt. Jó, jó reggelt. Jó jó reggelt. Hát akkor szeretném halalni. Um, Lehalkítaná a rádióját? Parancsol? Nem parancsolnék. Megkérdném, hogy halkítsa le a rádióját. De adna a pillanat, hogy Szóval, ugye én a bakácsal nagyjából egy hetek egyetlen összerúgtam a port, több okból is, de az egyik az volt, hogy elmondta, hogy milyen kritikája van karácsony Gergelyel kapcsolatban, és azt mondtam a karácsonynak, hogy három hete egy tévés tudóban ültünk a karácsonyjal, ez akkor mi nem mondta el neki? Ha legyen kövér, ha ez a helyzet, akkor vágó Gábor, akkor egy fasz a gyerek. Hogyha ezt akkor mondja el, amikor fönt van a gyurcsányjal szemben, tudja? Tehát a lépcsőházban lefelé menet elmondani, hogy a fialának nincs igaz, és büdös a lába. Miközben egyébként három perccel ezelőtt ugyanúgy nem volt igaz és ugyanúgy büdös volt a lábam, avval az óriási különbséggel, hogy akkor egy légtérben voltunk. Tehát Nyuszikának, az oroszlánnal szemben bátornak lenni. Ez 100... könnyű dolog. Az egy könnyű dolog. Tehát ez először is egy olyan aljasság a vágogában részéről, emberileg. De nincs gerince. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ezek, figyeljen, a 444.hu miért nem mondja azt, hogy elnézést, most jövünk le az irodából, 20 méterre vagyunk tőle, visszamehetünk. Nem, nincsenek megnevelve. Nem, nem, nem. Nem megneveléskérdes. Azt is mondhatja a 444.hu is. Azt is mondhatja Vágó Gábor, fiála, utólag mi is okosak Ne add itt a bankot. Újabb telefonálója. Nem száll el rólam, de nem fogok vele beszélgetni. Tehát, valaki akar, akkor fölív. adásban, ha nem, akkor nem hív adásban, lehalkítottam. 061 és 06 hat egy. De indultunk az úton. hogy mekkora bátorság kell a Gyurcsányal szemben azt mondani, hogy Feri, vagy? Erre azt tudom mondani, egyszer én tettem erre egy megjegyzést, de az nem eh, nagy nyilvánosság előtt volt, és nem TV felvételen. Ez akkor volt, amikor a Kossuth téren volt. Akkor beszélgettünk erről, életemben először akkor beszélgettem vele, először ilyenről. Úgyhogy ez mikor volt, ne nem tegnap. Hogy mekkora bátorság kellett ehhez, nem tudom, azt hiszem, hogy inkább vakmerőség. 0614890999 és egy. De ugyanezt önök behelyettesíthetik egy magánéleti szituációval, ez nem kell a gyurcsány. Annyiban a gyurcsány fontosabb, hogy ez egy más, nem te fontos, hogy ez egy más szituáció, mint amikor a magánéletükben valakivel kerülnek ilyen szituációval. 061 és 0 6 7 7 1 1 6 1. Tudják és a Vahorn telefonát de nem fogom visszaívni Ha én megsértem a Vahorn a létőben, de engem ez nagyon zavar akkor tudják, hogy mit csinálok? elmegyek a Vahonhoz. Elmegyek az irodájába, elmegyek a műtermébe, elmegyek a lakására, de nem megyek el róna Egonhoz az ATV-be. És ebben olyan biztos vagyok, mint hogy ma szerda van, és 8 óra két perc. Abból lett tegnap egyebek közt elegem, hogy nem én ennek a színjátéknak nem akarok a résztvevője lenni. Nívótlan emberekkel nem barátkozom. Amikor elviszem a, a, az elromlott magnómat, akkor nem akarok megismerkedni a szerelőnek az emberi kvalitásaival, melegségével, és soha se hagynám nála a magnómot. Aló, én vagyok az Vahorn, Te figyelj. Szív. vezetek, és ezért nehezen értem. Értettem, értett. azt akarom, Azt akarom ebben a kapcsolatban elmondani, hogy elég fontos, hogy egyszerűen nem tudunk bocsánatot kérni. Nem, nem tudunk. Azt mondta ez a hülye gyerek, hogy jó, jó, oké, okay, akkor bocsánatot kérek, mert hát e, a, a, a, szükség van arra, hogy összefogjunk. Ez nem bocsánatkérés. A bocsánatkérés az az, hogy rosszat, rosszul viselkedtem, nem kellett volna ezt mondanom, nagyon sajnálom, bocsánatot kérek ez a bocsánatkérés de az, hogy azért kérek bocsánatot hogy mer az nem bocsánatkérés én csak ennyit szerettem volna mondani ebbe kapcsolatban. azt tudom neked mondani édes öcsém beleért vagy idősebb vagy nálam hogy ebben én egy tízes skálán tízesre, egy százas skálán százasra értek egyet akkor jó örülök, hogy elmondhattam ezt is... elnézést, hogy nem hívtalak a föld teljesen igazad van Belejött, hogy nem akartam a vahont zavarni, de emlékeznek, hogy gyerekkorunkban mit tettünk még hozzá? Kicsit sírva, általában, de nem mindig. Visszaemlékeznek rá? De ezt persze csak akkor lehet megtenni, ha másik ott van. Jó reggelt. Jó reggelt, Á, Nem tudom, hogy mi volt az, amit még hozzá tettünk, mert előtte kezdtem el... Uh, amit szeretnék tehát a Vahornak a legnagyobb probléma, is erről nem beszéltünk, tehát létezhet az, hogy a gyurcsány valóban akkor ott... De van egy olyan szituáció, egy olyan... Uh, Bontsuk le talán egy ilyen egyszerű civil ember életére, ha a lányom, uh, fé, fé, lányom házasodik. És ott van az ő a, a fiúnak az édesapja, és aki csontrészeg, vagy csontra be van Akkor se fogok az adott szituációban botrányt csinálni, mert egy adott célért vagyunk egy adott helyen, még ha nem is biztos, e hogy. Előnek tökéletesen igaza egy... de mit érdemel az a bűnös, az a 444 pontú, amely ehhez eszközül szolgált? Hát nagyobb nem, a bűne, ez... uram, mint a vágóé. A magam szempontjából, mert ugye én ehhez a szférához tartozom, de hogyha a 444.hu az a sajtó, akkor én nem vagyok a sajtó. Írtam Magyari Péternek, Fiala János akart volna, visszahívott volna. Soha senki nem fogja lemosni rólam, hogy ez a mostani indulat, az összefüggésben van-e, mindazzal, ami a 9. kerületi önkormányzatos történeteket illeti. Ha valaki akarja, akkor mossa össze, én azt mondom, hogy semmi köze nincse hozzá, de ezt nem kell, hogy nekem elhiggyék. Így szerintem, ha én járnék el, a szarkeverők járnak el. Beleértve, hogy Schmidt Mária fia kezet fog apró piros vejével. Aki ilyen címet ad egy ilyen találkozónak, az más gazságokra is képes. Jó reggelt! J Jó reggelt! Egy pár mondattal ezelőtt, amikor a vakmedőségével beszélt, akkor jól értettem, hogy egy akkor alkohol problémáiról beszélt vele? Nem, nem, nem, én azt kérdeztem akkor ott tőle, hogy jól láttom e vagy jól érzékelem, hogy ivott-e, szerintem ez ebben a szituációban nem szerencsés, és akkor azt mondta, hogy igen, így gyomorra valaki megkínálta egy vodkával, és elfogatta, most már ő is bánja. Ez az a idején volt a kosotéren, mm -hmm. és ez semmilyen alkohol problémával nem volt összefüggésben, mert semmilyen előzménye nem volt. Ahhoz, hogy alkohol problémáról legyen szó, az azt egy folyamatba kellene illeszteni, és ez nem volt egy folyamatban. Igen, dolgok. köszönöm, jó, hogy fölíztam. Jó. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívános uráni László! Azt mondtuk gyerekkorunkban, bocsánat, hogy többet nem csinálok ilyet. Egyfelül ilyet, a másik, másfelül pedig, ugye, így, tökéletesen igaza van, másfelől meg az ember úgy könyörögve nézett a másikra, hogy vajon elfogadja Hát, nem tudom, hogy már nem emlékszem vissza, hogy gyerekként ér -e, de de ezt érezteve. De amit mondott abban tökéletesen égözöl van. Igen, Azt akarom... Történem, de egy, egy, egy dolgot kérdezek öntől, hogy tisztáztuk, hogy a politika... Ugye ezt mindig a nyakunkba varják, az enyémbe is. Hogy a politika egészen más, mint a házasságot. minden és mindig elmondják, hogy rossz hasonlott. De azt kérdezem Öntől, hogy most egy olyan szegmenséről beszélünk az életünknek, hol a bocsánatkérés elvileg nem működne más, hogy a közértben, otthon és a politikában. És most mégis azzal szembesülünk, vagy fogunk szembesülni rövidesen, vagy eddig azt tapasztaltuk, hogy ez a kettő mégis elválik. És én azon gondolkodom, hogy önmagában maga a politika természetrajza vagy mi beléte? az magyarázat-e arra, hogy amiben mi ketten így egyetértünk, abban egyébként egy politikai szférából származó emberrel beszélgetve abbal kell szembesülnöm, hogy azt fogja mondani, hogy oké, okay, Jánoskám, neked igazad van, és akkor jön a de. Én úgy gondolnám, hogy ennek nem kellene egyértelműnek lennie. De látja, Na, azt, de látja azt Igen? a határt, ahol ott van a, a vámtisztviselő, és azt mondja, hogy útlevelet kérek, és egyszerre csak elválik az ön számára ez attól, hogy az egyik oldalon az ön magánélete van, a másik oldalon pedig egy másik szféra. Ezt úgy látja? Tapasztalom. Hogy ne? Hát látom az eseményeket, hallom, amennyire tudom nyomon követni. Nem. Természetesen látom. Azt árulja nekem, hogy naív az aki mégis fel tudná tételezni, hogy ne lenne ott egy vámtisztviselő, miközben sokszor ott van? Vagy mindig? Lehet, hogy már nem tudom önt követni. Azt kérdezem, hogy el tudja azt képzelni, hogy a kétszféle között ne legyen határvonom? A... Igen, el tudom képzelni, hiszen emberekről van szó. Bármannal jöttek, bármilyen aktivitásuk van, bármilyen részében vesznek részt az életnek. Hogy ne És, ha, és ha én azt mondom, hogy... Gyurcsony Ferenc magyar Igen. hangjaként, hogy de uram, ez egy másik szféra, amit örüm beszél, abban igaza van, de mégiscsak más ez. Akkor erre mit mondana nekem? Hát az, hogy kapja össze magát, és legyen egyenes, és legyen gerinces. Hát Illetve azt mondaná, hogy ez nem két szféra? Ez nem két szféra, nem. Ez nem két szféra. Nincsen, de. Nincsen ezért, meg azért. Én így gondolom. Nem vitatkozom önnel, csak azon gondolkodom, hogy ez a pillanat eljöhet -e. Tehát, hogy látom az Orbán Viktort, amint meglát engem a Kossuth téren, és látja, hogy ingatom a fejem, és azt mondja, hogy azt a mondja, figyelj, neked nem ugyanaz a véleményed, mint nekem. Gyere, cseréljünk helyet, aztán majd folytatom a beszédemet. Tudom, a kettő nem ugyanaz. De nekem most mégis ez jutott az eszembe. Köszönöm a telefonat. Köszönöm szépen, 5 percet fog kapni. Bárnai László 8 óra 20-kor, tehát még van 9 percünk. Küldök neki egyesen most. El tudják azt képzelni, hogy én ezen annyira felhúzzam magamat, szóval, hogy az ember ezt a nyolcadikát ezért is hagyja, mert ami benne van, látják, néhányan egyetértünk. De sose fogok célterni. Azt pedig, hogy a cél irányába tudok kavircolni, ez kevés. Ha azt kérdezik, hogy volt -e olyan idő, amikor sikerült Igazán soha se sikerült, de volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy nagyobb mértékben tudok hatással lenni a világra, beleértve hogy a világ is permanensen nagyon nagy hatása volt rám. És ez ugye szembe megy mindenféle technológiával. Itt le van szarva a Facebook, minden le van szarva, amely tömegdemokráciáknak, mai tömegdemokráciájuknak olyan velejárójuk. Tehát ez itt a pattintott tűzszerszám, amivel én élek. Én csak azt feltételezem, hogy van egy olyan immanens dolog, ami a lelkismeretünket tekintve, nem Facebook lelkismeret, és legyen bármilyen technológia még a világban, amíg ember az ember, és nem gép, addig működik. De valami olyanra appellálok, amire manapság napság alig szoktak appellálni. Szinte magam sem értem, hogy mit mondok. Jó reggelt. mit mondok. Jó Hát én értem, és ezt most kimondta igazából. A lelkismeret hiányzik itt, semmi más pedig mindenkinek van, csak Mindenki, Mindenkinek van. Mindenkinek van. Mindenkinek van. Mindenkinek van. Sosem múló lelkismeretfordulással gondolok anyámra azzal kapcsolatban, hogy mindent elkövettem el. Meg tudom magyarázni, hogy mit miért tettem, de a lelkismeretfordulásom nem nagyon kíváncsi arra, hogy mit tudok hogyan megmagyarázni. A úgy beszél, hogy nem akarom elsinni, hogy minden szavával egyet tudok érteni, de így érzem, ahogy mondja. Holnapra biztos megváltozik. Köszönöm szépen, jó lesem. Belejt, hogyha belegondolnak, ez a keyfejöncsi. Ez. Az összes többi az ilyen más meg nem tudom, struktúra. Csak én azt hittem, amikor ezt elkezdtem, hogy ezzel az egésszel, ha figyeljenek, egy ilyen telefonért érdemes bejönni, egy egész hónapra elegendő. De az ember mégis azt mondta, vagy én, hogy ő szeretne még erre hatással lenni, meg arra hatással lenni, meg pénzt is keresni, és ezek többé-kevésbé aztán összeférhetetlenek, meg összeegyeztethetetlenek kívánnak. Lesz belül egy ilyen miskulanci, egy ilyen gubanc. Hozzátéve, hogyha most valaki betelefonál, és azt mondja, hogy semmivel se ért egyet, az az előző telefonálónak a telefonját semmivel nem vonja a kétségbe. Nem lehet mindenkinek a tetszését elnyernie, de próbálkozni is teljesen fölösleges. Hogy az ember elvárásoknak akar megfelelni. 0 6 1 4 8 9 9 ne hogy 27-én, 20... kedden en és Lídia napján lesz kivételesen a nagyon messziről jött ember, este fél 8-kor, tehát 27-én. Egy hosszabb, két rövidebb telefon belefér, vagy egy hosszú hallgatás. Köszönöm. Ilyen lenne, ha a zene szólna, de nem fog. elfárad az ember abban, hogy tele van egyrészt másrészt el, hogy megmagyarázza magának, hogy valójában miért is, miközben pont az ellenkezőjét gondolja, de azt különböző okokból nem mondja, mert udvarias, mert nem akar érdekeket sérteni, mert nem akar minden nap magára arragítani embereket, mert a komfortzónájából nem akar kilépni. 061 és 06 egy egy Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, laponta ezen a, a tényleg ajasságon, és is az embernek megmérgezi az életét, és tényleg jó lenne már, e, hogy nyolcadikán vége lenne, ennek az egész e, borzasztó köz, közéletnek, hát... A, nem, nem tényleg az emberek naponta hányok, és, és, és tényleg semmi, se semmi nem vagyok, de mindegy, ö, nyugdíjas, és mindig azt mondom a páromnak, hogy ha hát fújhatják a segünket, már most egy pár év, évig élünk, de sosem gondoltam volna, hogy 70 évesen, ennyi szemétséggel, és, és egy ilyen aljas ö, emberi hozzáállással, ami. ami mindig azt az szoktam mondani a páromnak, hogy hogy lehetett, hogy a, a, ö, ennyi ilyen. Ilyen alajas emberek, és ilyen, ilyen, ilyen igen, jellentelenek igen, igen, kerültek hatalomban. Igen, arra hogy ön, de ennyi általánosságon én nem tudok, és nem is akarok mit kezdeni. Ön valamit értett abból, amit mondtam, de sosefem elfelejtelni, az apukám azt mondta, hogy ő egy ág. Azon gondolkodom, hogy jobb-e a Fidesz? Ahol erről nincs szó, de közben a jelenség van zsoldosnak kéne lenni, tudják? Igazi, klasszikus zsoldosnak. Jó Én pedig csak azt szeretném megkérdezni, ha ezt a műsort gondol nem hallgatja a Vágó Gábor, ő magában magába száll, és azt mondja, magába legalább, hogy én nem lehetek képviselő egy ilyen ebben a Nem, nem, nem, nem hinnem, hogy Vágó Gábor ezt foglalkoztatná, így. Jó meg én most nem is Vágó Gáborhoz szólok. Én két emberhez szólok. Önökhöz és magamhoz. Csak hangosan beszélek is, egy rádióban ülök. Zsoldosnak kéne lenni. Igazi Zsoldosnak, akinek akinek a pénz és a cél nem foglalkoztatja. A célt megmondják neki kívülről. Én a Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Én a maga Halo? Igen. Nézd, hihetetlen nehéz helyzetbe hoz engem, mert én, én ismerem, vannak az ember életében referenciás személyek. Az egyik az, az fegyetlen önmaga. Én már ott voltam a múzeumkörúton, Ott voltam, az articsokában mindig, járok a gödörbe, hallgatom, és nagyon, nagyon fontos nekem. De ugyanakkor Farkasház is nagyon fontos, minden könyvét olvastam, és ő is egy hihetetlen jó referencia pod nekem. És akkor ezt, ha ezt hallom, akkor, akkor mit érő legyek? Erre nem fogok tudni önnek válaszolni. Hát igen, ezt gondoltam. Hát igen. Csak ezt el kellett mondanom, nem tudok. Uh, uh, igen. Nem, nem, gondoltam, nem, nem fogok kapni magától választ. Nézze, azért nem kaphat tőlem választ, mert el fogom veszíteni, hogyha olyasmit mondok, amiben olyasmit mondok, amiben önt úgy befolyásolom, amiben ő nem lenne szabad, befolyásolható legyen. Ha, De maga kicsit, igaz... hogy az intellektusát a jó szándékát a Farkasházénak. Nem, én konkrétan megmondom, hogy mit gondolok a farkasházina. Én azt gondolom, hogy egy megkeseredett emberré vált egyszet lett belőle. A bor forrása folyamán én nem értek hozzá. Magam is egyébként, tehát ha én elmentem pszichiáterhez, annak idején vagy pszichológushoz, ez így konkrétan nem volt megfogalmazva, de bennem volt az, hogy az a dű, az a harag, az az elkeseredés, ami bennem alapol vagy alaptalanul volt, az ne csináljon belőlem egyszetet, mert egy bizonyos életkorban még viszonylag könnyű kijönni, nem könnyű. Aztán egyszer csak az ember megkeseredik. Erre mondtam azt, hogy olyan, mint amikor a halat bontják és az epéhez érnek, és onnan az egész. Kiváló a hasonlat, kiváló a hasonlat, de az empátiát nem érzem benne. Tehát nem érzem, hogy, hogy, hogy ezt megérti. Az, az, az empátia az nagyon sokáig ott volt bennem, az nagyon sokáig ott volt bennem, beleértve, hogy az empátiában az is benne van, hogy azt az embernek gyakorolnia kell. Tehát amikor én oda mentem a Szabadsajtó Alapítvány adásán, a farkas ház, és azt mondtam, hogy hogy én mennyit hezitáltam, abban oda menjek -e, vagy sem. És nem volt kamera. Oda mentem, és azt mondtam, hogy látod eddig, ahogy egyébként én most ide jöttem hozzád, ugyanígy eljöhettél volna, vagy elmondhattad volna a amikor ezerszer össze találkoztunk a Szent István körúton. Amire az volt a válasz, hogy tudod az, hogy hat hete nem hívtak engem meg az ATV-be, és ott gyakorlatilag rájöttem arra, hogy ez menthetetlen. Én nagyon pátiában vagyok felé, és a megkesereletségi is abszolút értem, hogy azért korábban szóval ezt kellett megélnie így ilyen módon. Nekem nagyon pátiában felé. Csak dukonyt tudok, hogy egyszer kibéküljenek. Biztos, hogy nem fogunk kibékülni, ahhoz egy olyan dolgok, illetve ilyet nem lehet mondani. Nagyon eljó, kicsi a valószínűsége. A másik pedig azt kell, hogy önnek... Megbéküljenek, oké, el... nem, a, a megbékülés már most megvan benne. Tehát ez, ez okay. a... De amit akarok még önnek mondani, hogy arra, hogy megkeseredett a farkasházi, arra egy tízes skálán tízesre rászolgált. És amikor én meg voltam keseredve, akkor a tízes igen. skálán tízesre rászolgáltam. Igen, igen, igen, igen, igen elfogadom. Okay. Hát, Hát nem telefonált Baranyi van ilyen. Nem lesz sok ideje Szegély Várnai Lászlónak, akinek mindjárt el fogom mondani, hogy alapvetően az befolyásolt, hogy nem sikerült mindezt elmondani a klubrádióban is. Kívánok lehet. Az igazság az, hogyha nem telefonált volna be egy hallgatóm, és nem mondta volna el azt, hogy ön tegnap betelefonált, vagy hogy te betelefonáltál tele a klubrádióban, akkor lehet, hogy hamarabb telefonáltam be, de én egy ilyen uh, rúcsónak, ahova az ember elmondja a saját programjait. Uh, megértem azt is, hogy Várnai Lászlónak nincs olyan sajtója, mint amilyen sajtója van a Fidesznek, de én nem szoktam azt szeretni, amikor valaki így használ valakit. Ha, uh, hát nem az az igazság, hogy csinálunk egy nagy rendezvényt, egy uh, zugói képviselőjelöltekbe. Ezért telefonáltam, úgyhogy maradjuk, abban, hogy meghallgatom. Hát ez el. nem rólunk szól, nem a TV Zugó Egyesületről szól, hanem arról szól, hogy ez a 124 ezer zugói egyszer rendezett körülmények között, ha akar találkozhasson azzal a hét emberrel, akik közül valamelyik őt négy éven át az országgyűlésben képviselni fogja, és a legtöbbet tud változtatni. A okay, sár, kik lesznek jelen? Tehát jelen lesz a Gábics sorrend, mondjam. Barta János az LMP képviselője, a képviselőtársam. Dr. Jelen Tamás nem mondta, hogy nem jön el, tehát ez egy nagyon jó hír a Fidesz KRD nek a, a, a kihívója végül is a Tócsabának. Szávai István a jobbiktól, a országgyűlési képviselő jelenleg, Szentpáti Koros a Munkáspártól, Szű a Momentumtól, nagyon értelmes politológust látsz. az MSP párbeszéd képviselője ugye hogy ő jelenleg képviselő, a az országgysi képviselő zulóban, az és Viktor az volt a Magyar Képfalkó pártnak a jelölők. Többen, hetzen, többen nincsenek is egyébként, vagy többen nem is lesznek rajta azon a papíron? vagy lesznek Nem, nem, nem. nem. az Zugló nem Nógrád megye, nem tudom hány. Okay. Hánykor születe. lesz, hol? Nem lesz Lévai Katalin, az Igen. azok lesznek, akik úgy okay. tudjuk a törvényesen hol... 16 órakor lesz szombaton, és az önkormányzat adta, az önkormányzat is támogatja a rendezvényt, a Pétervárad utcai házasságkötő termet, ez a Pétervárad utca 11. Áj, ez, ez, az önkor, ez az önkormányzat épületében van, vagy attól külön? Ez a, ugye az önkormányzatnak két épülete van, ez a modernebb épület, kicsit beljebb, ez a vagyonkezelő és a vagy a. oké, okay, Pétervárad 11 szombat 4 óra? Így van, így van, várom mindenkit a kérdeket. Rendben, van, én hétfőn beszélek Tó Csavával, és akkor valószínűleg téged is felhívlak előtte, hogy milyen élmény volt. Még az is lehet, hogy Köszönöm szépen. Várom. Köszönöm. Várom. Köszönöm. Lehet? Engem nagyon foglalkoztatnak a lelkek, de ugye mindig magamból indultam ki, és hosszan beszélgettem a hallgatóimmal arról, amit a közelmúltban történt, és azt is megpróbáltam kitalálni, hogy majd ez a mibe kettők beszélgetésében hogyan fog, vagy hogyan nem fog folytatódni. De ha azt kérdezett, hogy alapvetően miről beszélgettünk, arról azt próbáltam a végén érzékeltetni, hogy van-e olyan határvonal, ahol te azt mondod, hogy fiala, neked emberileg igazad van, de a politika másról szól. Ugye a kérdés az volt, hogy az, ami történt itt az elmúlt időben Vágó Gáborral és egyáltalán, az micsoda? És arra helyeztem ki az egészet, hogy én ezt a bocsánatkérést, amit Vágó Gábor mondott, ha egyébként velem lett volna kapcsolatos, és itt persze megtörik az egész, hiszen nem velem volt kapcsolatos, és sose volt a miniszterelnök, és nem folytatom, elfogadtam volna el. És a hallgatóim egész kivételesen maximálisan mellettem állva nem fogadták el, és mindenki elmondta azt különböző részleteiben, hogy miért nem, és én azt mondtam, hogy oké, okay, majd a Gyurcsány erre azt fogja mondani, hogy oké, okay, de a politika más, ott össze kell fogni, és én bennem az van, hogy tényleg van-e olyan, amikor az ember ezt foglalkoztat. Engem Igen. Engem nagyon megrázott Feri az, ami veled történt, és nem csak Vágó Gábor rázott meg, hanem megvágott, a, megvágott és megrázott a 444.hu amely számomra Egészen szörnyű bizonyítványt állított ki, de úgy, hogy közben a teljes sajtó átvette. Tehát az, hogy valaki egy lépcsőházi beszélgetés után a sajtótájékoztatón azt a vágógábort, vagy azt a másik két embert, aki ott van, nem kérdezi meg arról, hogy ez valójában közrejátszott e abban, hogy a terészkörútra kell menni, mert a Gyurcsány segrészek volt, aki egyébként általában segrészek, de most is. Az egy másik kérdés, hogy az ember egyébként a vendéglátót milyen mértébe hozza ki. Ugye beszéltem a feleségeddel is került a Navracis történet, amely nem pont ilyen történet, de azért nagyjából, tehát amikor mint egy bunyuel filmben az ember elhagyja a másik lakását, és aztán jól elküldi a fészkes fenébe, de ilyen nem történt. És amikor az volt bennem, hogy az ember vajon a, a a Róna Jegonhoz megy el az ATV-be felöltözve, mint Szaros Prista Krisztus nevenapján, napján, olyan öltözében, amiben egyébként a bágógából soha nem jelenik meg, vagy legalábbis nagyon ritkán. Három vagy négy órával azt követően, hogy a fészkes fenébe elküld téged a Facebook oldalán, akkor vajon azt az ember hogyan nézi? Beleértve, hogyha én egyszer téged halára sértelek, hogy akkor nem az -e a megoldás, hogy én oda megyek hozzád és személyesen kérek tőled elnézést, függetlenül hogy ez az ATV, BTV, CTV, DTV, TV közvetíti-e, hogy belejött van 444.hu, amely végighallgatja ezt a beszélgetést a lépcsőházban. Miért nem mondja azt, hogy menjünk vissza? Kérdezzük meg a Gyurcsánytól, hogy ívott-e? Vagy kérjük meg, hogy leheljen ránk. Miközben az egész olyan gáz, amilyen, miközben április 8-a kapcsán arról van szó, hogy hogyan kéne egy embernek szemben lenni a fidesz szemben, és közben ez a történet Egyszerre szól erről, meg erre, egyszerre szól az ellenkezőjéről. Csak én azt tudom neked mondani, hogy tegnap először küldtem az ATV szerkesztőjének egy sms t amiben benne volt, hogy kivel nem szeretnék leülni a választásokig, miközben én ilyen soha büdös életben nem tettem, amit elsősorban azért tettem, hogy a beszélgetés ne menjen el olyan subjektív irányba, ami egyébként elvonja a nézők figyelmét attól, ami egyébként fontos, mert én kikérem magamnak azt, hogy a szabad alapítvány adás, az egyébként intellektuális és észre ellátott Papréka Kinga a Facebook oldalán utána azt írja, hogy ő, aki egyébként a csizmáját vagy a bakancsát az MSP szájában tartotta, most azért örül ennek a szabadsajtó alapítvány díjnak, mert a gyereknek lehet cipőtő, végre elmehet fodrászhoz. Egyébként pedig mennyire örül, hogy a testvére eljött az eseményre, mert oda tudta neki adni a táskáját, hiszen a terem egyébként tele volt szocikkal. Ami ugye nyilvánvalóan arról szól, hogyha nem jön a testvére, leteszi a táskáját, akkor azt el fogják lopni, és nem volt odaírva a végén, hogy ez vicc. És ez az, amiért én nyolcadikától nem várok semmit, hogy én emberleg meg vagyok semmisül, vagy hogy én tegnap írtam egy egy Messenger üzenetet az Ungár Péternek, hogy akarunk-e beszélgetni az elkövetkezendő három hétben, aztán mindjárt után arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne, ha nem hívna föl, miközben a feleséget hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez már említett 444.hu, és itt le fogom vinni a hangsúlyt, a Facebook oldalán milyen ragyogóan tudta hozni a ti készfogásatokat azzal, hogy Smit Mária keze, vagy Schmidt Mária fia kezet fog apró piroska vejével, hogy nekem ettől az egésztől elmegy a kedve, miközben azt mondhatod, hogy hát János Kám, hogy mehet el a kedved, amikor a választás ennél sokkal fontosabb, a fától nem vagy a fától nem látod az erdőt és itt leviszem a hangsúlyt, de nem lennék őszintve ezt nem mondtam volna el neked nekem ebből kibaszott kurvára elegen van Igen, hát lehet elegen hát persze magánember vagy Ez alapvetően a saját meggyőződésed szerint élsz én ebben a, abban a szerepemben, amiben most beszélgetünk, abban meg nem magánember vagyok és kétségtelen, hogy az szerint ismérlegelek egy sor dolgot, hogy mivel teszek jót annak, amit én képviselek. Úgyhogy semmilyen értelben nem állt érdekben, érdekünkben fenntartani ezt az egyébként valóban meglehetősen becstelen helyzetet, ezért mindegy, hogy én személyesen mit gondolok Vágó Gáborról, az volt a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk, hogy tudomásul veszünk a bocsánatkérést. Egyébként pedig valóban az emberi viszonyok között vannak olyanok is, amiről te beszélsz, meg vannak egészen mászai viszonyok is. Jó, egyetlen kérdést akarok ezzel kapcsolatban föltenni neked. Ugye egy kormány az egy koalíció, az egy, egy ötvözet, abban különböző emberek vannak. Én azt kérdezem tőled, hogy azok a konfliktusok, amelyek létrejönnek, azokat az ember mennyire ki tudja kitárgyalni, a tekintetben, hogy utána másnap abban bízik, vagy két hét múlva, hogy teljes nézetazonossággal, vagy teljes merszélességgel kiállhat a másik mellett, vagy ez egy olyan dolog, amit lassan az ember elveszít, ez egy kényszer körülmény lesz, mondván, hogy az, ami a barátságot jellemzi, hogy kitárgyalnak mindent, és ott is eltelik egy idő, mire az embernek a bizalma visszatér. Szóval, hogy az, amikor az ember ezt a politikát űzi, és közben emberi ajaságokat követnek el vele szemben, adott esetben ő emberi ajaságokat követ el másokkal szemben, hogy azoknak a kitár mennyire része, vagy mennyire biztosíték a folytatásnak? Hát én az emberektől függ, hogy ki kitárgyalott meg, ki meg nem. Én politikában nem vagyok ö, személyes értelemben sértővékeny, lényegben egyáltalán, de akkor mondok egy nagyon személyes példát. Nekem nagyon jó barátom volt Bajnai Kordon, aztán egyszer a 90-es évek elején egészen pontosan 1992 őszén mondjuk úgy, hogy megcsalt. Egy fontos közös ügyünkben eh, olyat tett. 92 92-ben, eh, ami minden, minden norma szerint, hogy mondjam, nem volt szép cselekedet, mondjuk csak ennyire volna. Azt úgy dolgoztam föl, egy évig nem beszéltünk egymással, mert ott egy évvel később is megbeszéltük, és előbb-utóbb újra barátok lettünk. Én így dolgoztam föl. Reményetemben két ilyen történetem van összesen. E, az pedig, hogy olyan hogy politikával a a különböző mélységeit adják elő, politikai és erkölcsi emberi értelemben is, e, ez engem nem ráz meg, azt egy másik teremnek tekintem, és a keletén jobban semmiképpen nem veszem magamra. Te ezt mindig szét tudtad választani? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. Bár lehet, hogy tanulni kellett, meg kellett szokni, de nem emlékszem egy fordulópontra e tekintetben. Ilyen emberi nem vagyok, egy nagyon lelkűs típus. A, a Igen, minden. ezt tapasztaltam, de azt kérdezem tőle, hogy ritkán van olyan alkalom, mint amilyen most volt, hogy az ember azt nézi, hogy ki az, aki egyébként mellette, pro forma, de facto, vagy a dolog lényeges szempontjából kiáll. És az egyszer Szigetvári viktor Viktort leszámítva, aki egyébként hétfőn ezt szóba hozta, én addig ebben a történeten nem is találkoztam, ez valahogy elkerült a figyelmet. Néztem az összes párt összes hollapját, néztem az összes párt összes nagyemberének hivatalos megnyilván. Oké, lehetséges, hogy mindent nem tudtam megnézni. Azt, hogy a gyurcsányt ki nem állhatom, de így nem járunk el, ilyet nem tapasztaltam, és megmondom őszintén, hogy csak magamra vonatkoztatva, és még egyszer csak magamra vonatkoztatva, én nagyon rosszul érezném magamat akkor, hogyha ezt a minimális emberi kiállást, amit egyébként én elvárnék attól a világtól, amelyben én vagyok, nem kapnám meg. Én azt tudomásul veszem, hogy te más vagy, de én nem bírnék így Igen, én, én meg tudomásul veszem, hogy te más vagy. Uh -huh. um, Szóval nehéz, mégiscsak az a helyzet, hogy ha van esélye, tudom, annak azt mondja, hogy nincs esélye, mások, hogy van esélye, mi oldalunknak győzni, akkor koalíciós kényszer van, <coughs> együtt kell működni, az együttműködés e tekintetben sokkal-sokkal fontosabb, mint egy szenvedélyes, a magam világában hazafias politikus vagyok, na most ehhez képest az, hogy Vágó Gábor mit mond hogy az LMP tárgyaló delegációja hogyan viselkedik az Mevzékes, ezt megértem Feri, És de. én azt is hajlandom, de. hogy tulajdonáson venni, és ez nem egy nagy kunst, hogy, hogy különbözőek vagyunk. De azt kérdezem, hogy egy olyan partner, mint az Elempi, ami így viselkedik, és ahol se Szélberdese, se Ungár Péter ezügyben, se 6ákos nem szólal meg, hanem megszólal valaki, akiről egyébként valaki, aki, és ezt nem fejezem be, azt se érti, hogy mit keresett ott ebben a tárgyaló delegációban. Szóval avval a pártal való együttműködés, vagy a bennük való bizodalom az mennyire vagy. Mennyire terhelhető egy olyan kapcsolat egy ilyen esemény után? Semmit, legfélebb engem kicsit kivel óvatosabbá tesz. Jobban jobb kell figyelni. De nagyon sok ilyen van. A, de, és nem fog példákat mondani, mert nem akarom terhelni azokkal a kapcsolatomat, kapcsolatunkat, akikkel most csak egy oldalon küzdünk, ha te azt hiszed, hogy ez egy ritka kivétel, akkor sajnos tévedsz. Nem gondolom, csak irény volt. En, ennek inkább csak, hogy mondjam, a... Hülye vagyok a festelet, fel, ha én az, a én. dümára gondolok, ahol a három testő azt mondja, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért. Hát ha erre gondolsz, nem hülye vagy, hanem hanem az hiszem, hogy... naïv. Hát nem, nem ismered elég jól azokat az emberi viszonyokat, akik itt valak a politikában, de gyanítom, nem csak a politikában, tehát ilyenfajta árulás, becsetelenség egy sor más területen is van, gyanítom, hogy minden más szakmában is. De nem mondasz, é, hogy amikor itt... a gyerek valaki az otthon beszámol egy ilyenről, és azt mondja, hogy soha többet nem áll vele szóba, akkor miért nem értesz el egyet. Nem, de a egyszer mondom, az egy magánviszony. Értem én, értem A Magánviszonyban ez, ez abszolút... Pontosan meg, meg tudod húzni azt a vonalat, ami ezt a magánviszonyt eltávolítja attól a viszonyrendszertől, amiben te élsz. Pontosan meg tudod húzni a határvonalat? Nagyjából igen, persze. Nagyjából igen. Akkor mondok egy egyszerű példát, hogyha egy nagyon más világ van, ahol köcsén élek, amikor tudok, és csak magántermészeti viszonyaink vannak egy széles körben ott valaki ennek a töredékét megtenné, akkor minden bizonyal, annak az a személyes következménye, hogy megszakítjuk a kapcsolatunkat. Az a mi kettőnk története? Ott ennek nincsen másokat is érintő következménye. Itt nem egyszerűen, hogy mondjam, magamért vagyok felelős. Tegnap érdem ott lehettek közel négy százal. Nyilván töredék annak a a, a, a közösségnek, e, amelyik kormányváltást akarott a braválasztókerületben. Én értük is felelős vagyok. Hát e, egy személyes sértés miatt e, nem tehetem kockára azt az ügyet, amilyen küzdök. Értem, tehát engem nem kell meggyőzni, csak próbál, figyelj, ha másért nem az tudomásul fogod venni, mert annyira ismersz engem és annyira vagyokos fiú, hogy, hogy, hogy a feldolgozáshoz, ahogy mire kikakilod azt, amit megeszel, ahhoz is idő kell. Ennek a feldolgozásához nekem idő kell. Neked sok több idő kell, mint nekem. Igen. Ö, Na. Az, az kell Jó, de azt meg ne felejt, hogy én ebben a viszonyrendszerben éltem egész életemben az életemet, ez volt az. Én permanensen Bunuel filmeket elemeztem, és mindig is ezt foglalkoztatod. És amikor azt nézem, hogy ebben más szereplők hogyan vannak, a 444 pont, az 444.atv.hu, és mindent valójában ebben a relációban elemzek, és ráadásul még van is érdeklődés iránta e, és néha az az érzésem, hogy igazam is van, akkor el tudom különíteni ezt az egész visszaérancset a tiédtől, de permanensen egymásra helyzem őket, tudod, mint a papírt és nézem, hogy ami nem stimmel, annak van a -e jelentősége. Van neki jelentősége, csak mondom, uh, bilgyszerűenben én más filmet is nézek, mint te. Persze, én ezt értem. Mond, szóval mondok neked egy, akkor ehhez kapcsolódó példát. Uh, én régen, nagy, szóval, uh, vasárnap két dolog történt. Ezek közül nyilván uh, Vágó Gábor története nyerte a nagyobb publicitást és vert hullámokat. Ez engem nagyon nem izgatott föl. Volt egy másik történet, ami eh, nem publikus, hogy eh, hogyan viselkednek velünk partnerek eh, zárt tárgyaláson, eh, mennyire... Elég, nekem korrekkal... Baranyi Krisztina azt írta, hogy ezt az egészet közvetítette a tévé, a tárgyalás nem közvetítette a tévé. Nem, nem, nem, nem. Sőt, hát az nem engedett elég vágóképezni sem. Uh -huh. A sajtó nagy bánatára, vagy tűhére azt mondhatunk. Igen. Én szerintem mióta politikus vagyok. Ennyire még nem háborodtam föl, mint azon a tárgyaláson, ahogyan az LNP delegációja. Felsőbbrendűen, cinikusan, agresszíven, embertelenül viselkedett. Az két napig elkísért. De egészen leg legalább tegnap reggelig. Vasárnap délú. Mi hozott alapvetően ki a sodródba? Az emberi tisztelet minimális hiánya, az emberi méltóság tudatos megsértése... Nem mondj olyasmit, amit utólag megbánsz, de belét törölték a lábukat, hogy ők egyébként... Nem, nem belém, mindenki, aki velük szemben volt. Stílussal, agresszióval, tökendiséggel. <köhö> szóval én té tényleg azt gondolom, hogy abszolút lehet másként gondolkodni egy sor abszolút. De azt lehet végtelenül normálisan megbeszélni. De ugye e, jól emlékszem arra, hogy ott többen voltak jelen, ott, ott, ott volt más pártnak a delegátja is. Hát Le Lempi volt, egy négyfős delegációval, a Szocika Karácsony és a Molnár képviseletében, én a Molnár Csabával. És mindenkibe vagy csak szólt, beléd? Nem, nem, egyáltalán nem nekem szólt. Mindenki másnak. És hogyan reagáltak erre a többiek? Tehát egy pont után elcsendesedtem, én láttam, hogy azt nem tudom csak magammal eldönteni, hogy tudatosan csinálják, hogy, hogy balhé legyen a vége, és akkor ürügyet teremtsenek, hogy az vagy hogy ilyenek egész egyszerűen, és nincs olyan csinálni. Mire, esetem, jöttél nem, mire jöttél. Mire jöttére? Hát ebben vita van Molnár Csaba, és én közöttem. Ne, én azt nem, nem gond... érdekel a Molnár Csaba. Most te, mire jöttél? Én, én, azt, én azt gondolom, hogy tudatosan provokáltok bennünket. Azt szeretik, volna, hogy fölcsattanunk és rácsapunk az asztalra és kipanunk. Azt mondta nekem, hogy ez nekik mennyiben érdekük? E, annyiban érdekük, hogy az LNP e, ugyan politikai profijal sokkal összetettebb, mint bármelyik más párt. Ott van egy nagyon erős, jobb oldal felé húzó e, bázis a párban is, meg a szavazók között is. Egy e, volt LNP-s kollega azt mondta, hogy lényegében egy fiatalkorú kisgazda, kultúrát, politikát képviselő társaság, erős antigyurcsánista meggyőződéssel, és van egy alapvetően városias, polgári, inkább balliberális pár Most mind a kettő felé játszanak. Egy dolgot áruljál el. én azt feltételezem, és ebben szinte biztos vagyok, miközben kérdezem, hogy azért a politika az olyan, mint egy barlangi patak. Alapvetően a barlangban van, senki nem látja, akkor látja, amikor kijön a felszínre. Valójában az, hogy... És ugye az elkövetkező időszak aztán megint egy ilyen barlangi patakra fogja emlékeztetni az együttműködőket, de szükség volt-e arra, hogy ott március 15-én a te gyurcsányos módodon meghívjad az embereket, miközben így azt feltételezem, de cáfod meg, hogy azért a tárgyalások zöme, az nem zárt tárgyalás, mert nem kell, hogy zárt tárgyalás legyen, eleve nem tudja más, hogy ilyen van. Én ebben tévedek? Tehát, hogy mennyiben befolyásolta ezt az egészet, az a szó szoros vagy szó átvitt vett teatralitás, amely az egész előtt megnyilvánult? Tehát, most a szó pozitív értelmében, Tudatosan ez egy nyomásgyakorlás volt, de azért volt nyomásgyakorlás, mert a beszédet megelőző hetekben sem formálisan, sem informálisan, sem hivatalos megkeresésre, sem nem hivatalos megkeresésre nem tudtunk szóba állni az LMP-vel. Tehát te búgópatakról beszélsz azt az feltételező, hogy a háttérben vannak informális tárgyalások, nem voltak, ott váltuk a választás előtt három héttel, és egy nagyon fontos szereplő, a tekintetben fontos, hogyha nincsen vele együttműködés, el tud veszni oktalanul 15-20 Nem, én ezt érted, de azt kérdezem tőled, hogy akkor e tekintetben ők olyanok voltak, mint a gyerek, igen, mondtak neked, közben kijött a frusztrációjuk ott a terjészkör úton? Valaki, valaki így fordítja a dologot természetesen. Magammal Nem lehetett nemet mondani azok után, hogy a, nyilvánosan elhangzott egy megkívást. Jó, de akkor azt kérdezem tőled, hogy ez így-e, marad-e, vagy ez már nem biztos, de az hoz meg semmi közöm, hiszen van még két és félét. Hát azt még azt remélem, hogy nem marad így, bár itt a két társelnök az lmp más hangsúlyokkal beszélt, szélbejelenett azt mondta, hogy be van fejezve. Az utána sajtótájékoztatóban felszólaló hatházi Ákos azt mondta, hogy persze ők nem kezdemi tárgyalást, de bárki hát Feri, én rá. ezt tegnap végighallgattam, én ezt már megmondom őszintén, ezt már nem is értettem, hogy megvan a tárgyaló asztal, de messzebbről nézik. Figyelj, ez már, figyelj én, nagy, én képes beszélbe verhetetlen vagyok, de azért eljön az a pillanat, amikor kiderül, tévedtem. Na summa, szumma, szumma ami nem csináltam ebből túl nagy problémát. Tegnap a hatházi szövege után azonnal jöttem egy levelet nekik. de akkor mondják meg, hogy hol találkozunk akár már a mai nap de meglátjuk, hogy mit válaszolnak. Egy ilyen levelet az ember, az egy e-mail valakinek a nevére? E-mail a két társadalat nevére, igen. Szólok itt egy kollégának, hogy ír, meg és küld el, nézek. se nézek. Ha nem válaszolnak, adok... akkor semmi? Vagy hát akkor jön az újabb nyomás a... Hát ne, akkor azt hiszem, hogy sok lehetőségünk már nincsen. És ha netán válaszolnak, azt elmeséled, vagy pedig az már tényleg lehet, hogy búvó patak? Hát elmeséljük. Most nem biztos, hogy a, a, a találkozó Úgy után egy de. órával. Mert azért figyelj, Feri, ez a, a tiszapartján partján bőrbe vagy nem tudom minek öltözve. Tehát nézni az M3-as mellett két embert a, a jobbikból, két embert a balikból, közben még egy pincérnőt látni. Belejét vagy tegnap olvasom Szidi Lászlónak egyébként teljes jogos felhorkanását 444.hu, hogy ugyan a pestis rászok, már vegye le azt a fényképet, amelyhez nem kért engedélyt. Azért ez már úgy a vicc kategóriája, hogy miközben nekünk arról kéne beszél Hagyjuk -e a fidesz legalábbis ebben a formájában ne folytatódjon az élet, ahhoz képest azt lehet mondani, hogy hát teljes elmebetegség, de hát mégiscsak ezek az események, amelyek ezt az egészet befolyásolják. Hát részén befolyásolják, meg megjellemzi, hogy a bizonyos embereknek csoportoknak a kultúráját. Ez nem, tehát mondom, ez nem általános. Jó, azt jánoszóval. kérdezem tőled, hogy az a része, amiről egyébként nekem többen beszélnek, hogy elindul az önszerveződés a, a, a lakosság részéről, hogy ők csoportokat képeznek Facebookon, és amit nem tesznek meg a pártok, azt megteszik ők. Ráadásul megértik azt a szót, amit az Ungár Pétertől a Gyurcsány Ferencig is sokan mondanak, hogy menjenek el sokan, mert az önmagában egy olyan tényező, függetlat, hogy ki, ki hova lép vissza, aminek van jelentősége, ez tényleg van, vagy ennek a jelentősége túl van értékelve. De bizonyos csoportokban van és működni is fog, természetesen, nem ez általános. Tehát azért, de, állap... de most azt kérdezem, hogy tényleg van a lakosságnak egy ilyen önszervező is? Van, van, van. És tényleg, tényleg van egy érzemény... És ez tényleg oka annak, hogy azt mondják, hogy elege van a politikusoknak a töketlenségéből, vagy ez ebben a formában így nem kimondható? Van ilyen vélemény, hogy te mondasz, de ugye azt mostanra megtanulták, hogy le kéne ezt a versengés és kevés számú jelöltre. E, valaki azt mondja, hogy mind Hódmezővásárláson csak egy az egyenlő, valaki azt mondja, hogy a hát legalább háromra az még jó, Fidesz jobbik meg mi. És utána nem kapnak ebben egy tiszta képet, mert nem tudnak megállapodni ezek a pártok. De is fogalmaznak, hogy ezek hülyék, persze biztosan van ilyen. De hát másrészt, hogy mondjam, ez a segíts magadon, az Isten is megsegít alapon. Elkezdek arról beszélgetni, akkor melyik is valóban a legesélyesebb jelölt a Fideszel szemben. Ennek a jelentősége tízes skálán Négyes. Inkább város? Persze, inkább város. De ne becsüljük le, szóval ha azt gondolod, hogy mondjuk mikor találkoznak köcsén, a munkába induló melósok hét óra előtt, aki kikömüves, ki meg, áts, ki meg a, a másik, adok erről most beszélnek, miközben nem szoktak beszélgetni, hogy mondjam, napi rendfelessége politikáról, erről most ott beszélek. De ez nyilván a köcső lakosságának nem tudom, egy kis része, pár százaléka. De ez nagyon kevés megmaradt közösség. Helyem? ott erről szó van most. A jobbik visszautasítása, illetve a jobbik nem választása az annyiban jó, hogy tiszta a kép, és ez bennem is lesz már változás? Hát ha úgy érted a kérdés, hogy akkor egy bizonytalanság kikerült a rendszerből, Igen. akkor, akkor értéltek. Azzal együtt, hogy a jobbik szerepe az bonyolultabb, amiről nem szoktak beszélni. Van olyan választókerület, ahol az áll érdekünkben, nekünk is. Hogy a jobbik állában maradjon, mert megosztja a jobboldali szavazókat. Az a szavazókat fog elhozni a fidesz e, Van olyan választókerület, hogyha a, a, a, a jobbik nem indul el, akkor az összes jobbik inkább a fidesz szavaz, ami nekünk tehát nem jó. És van ellenkezőleg is. Tehát messze nem az a képlet, hogy például abban lennék érdekeltek, hogy mindenhol a Jobbik mondjuk lépjen vissza mi javunkra. Helyenként jobb, ha nem lép vissza, ahol ilyen háromosztatú a világ, és a Jobbiknak alapvetően jobb oldalról rekrutálódott bázica van, ahol baloldalon bal oldalról rekrutálódott van, ahol ha visszalép a Jobbik, akkor azok ránk fognak szavazni, és nem a Fideszönek. Úgy adódott, hogy a Filippovval mi elmentünk a, a kíváncsiság, tart, engem alapvetően a kíváncsiság vitte el, nem is bántam meg. Um, azon gondolkodom, miközben egy ritka, izgalmas nap lesz, uh, neked így, nekem úgy, hogy mind múlik április 8-a sikere. Nagyjából azon, amiről szinte fogalmú sincsen dacára sokfajta mérésnek, hogy valójában mi is van az emberek fejében és a lelkében, mert én a közepesnél is kevésbé bízom ezekben a kutatásokban, amiket látunk. Belélt a közös országot is? Persze, hát ugyanazok kutatnak, ugyanazok a módszerekkel, tehát teljesen mindegy. Két, mit csúg neked az az éned, amelyik éned egyfelől nekem ismerős, mert tud úgy gondolkodni, mint én, de ma tisztáztuk, hogy a határvonalon túl van egy olyan éned, ami itt tőlem viszonylag távol áll, de tiszteletben tartom, hogy neked van ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy érdemben kisebb a figyelsz támogatottsága a méréseknél. De, ne, nem, azt, gondolom, azt kérdezem, hogy, hogy az, ami 8-án történik, az végül is minek alapján és hogyan fog zajlani? hogy mondani, mint az előbb neked. Az alapján, hogy valójában mit gondolnak az emberek... Oké, okay, akkor azzal, hogy tényleg el fognak-e menni sokan, szerintem? Érdemben többen, mint az utóbbi két választáson. Inkább 65 lesz, mint 55 lesz a százalékban miért részvétel. Mennyire fogod izgatottan nézni a részvételi arányt? Én semennyire ebben van. A, a, mondjuk a Klári nagyon, meg az én helyettese Mollár nagyon és egymás fogják hívogatni. És téged nem? Hát engem nem, én nem érdemes hívogatni, mert tudják, hogy róla van kutatások, meg ezek leperőknek, vagy meg tudom este 9 órakor. Hol lesz -e? Hát ak akkor már az eredményváróban. És előtte? De előtte kampányolunk, tudod, most lehet kampány az nem, nem. utolsó nap is. Tehát reggel elmegyünk kampányolni, hazamegyek haza megyek szavazók. abnak még van értelme, adom. vagy az ember nem tudja kihagyni? Nem, nem tudja kihagyni. Uh -huh. Nem tudja kihagyni, persze. Meg a j Valakinek talán bátorítás. Még mi, hogy otthon ülnék és főzöskérnék? Akkor úgy érezném, hogy nem teszem a dolgomat. Akkor ha három szavazót bátorítok ezzel, akkor három éppen több van. Hát az adott szituációban ez a legjobb döntés. Mennyire el izgatott? Hogy, ha majdnem se mennyire. Majdnem se mennyire. És az mi nem fog Hogy nem vagyok izgatott? Mm -hmm. Nem lesz -e. De mert nem szoktam sem vizsgám, sem se lenni, nagy beszédek előtt nem szoktam az lenni. Nem ilyen a, az nem befolyásolja, az elkövetkezendő négy évedet neked és a hazádnak nem feltétlenül. De, de, de meg fogom tudni. Hm. Szóval az, amit most sejtelmesen körül körüljárunk, Uh, arra a fény fog derülni. De keresen. ugye te nép nemzetben gondolkodol, mindannyian így gondolkodunk, te miniszterelnök vagy én. Nem. Mennyire csalódás az, hogy az embernek megadják-e az esélyt most, nem mint miniszterelnöknek, hanem annak az oldalnak, amelyik az ellenzék, vagy mennyire akkor csalódás, hogy azt mondják, hogy nem? Hát, nem akarom, hogy furán uh, szóljon, amit mondok. Nem tanul, nem, nem, nem, nem csalódás vagy csalás, hanem tanulság. Hogy hát akkor... úgy igen, tehát ez is megfelelő. Igen, tanulság. Te én nagyon, én, én nagyon nehezen mondok én általánosító vélem, mint ugye általánban a népről. A nép ilyen meg olyan, és ráadásul amikor úgy viselkedik a választói meg része, amivel én nem értek egyet, nagyon sok mentő körülményt találok az ő számukra, önmagukban is, meg rajtuk kívülálló hát, körülményekkel egy hát, sorembernek ezt. most nem kellett kitalálnod semmilyen mentséget, a mentelmi bizottság tegnap nem gondolta, hogy téged halálra kell ítélni. Igen, igen, persze, de hát még de ezek Nézd, aki velem politikai kívül... Annyiban pinfli ügyek, Feri, ahogy mondod, de ha én gajdi csottó lennék, mint hogy nem vagyok és nem is szeretnék. Szóval azért, azért én nem tudom, hogy van-e olyan szituáció, hogy egyszer csak a másiknak azt mondja az ember, hogy ellézést. Nem úgy, mint ahogy ez a Vágó Gábornál igen. volt. Tehát... Szerintem lenne ilyen szituáció, tehát normális eset. pontosan tudom, de a köztársaság napján én éppen bívószokborok koszorusztam, amikor rám dőlt a félmagyar magyar sajtó, hogy a e, e, magyar idők. És onnantól jó tíz napon, tizenkét napon keresztül minden nap ezzel Tudom, tapasztaltam. Ugyan e, e, utána egy csendes négy hét, túl vagyunk ezeken a vizsgálatokon, e, kiderül, hogy tizenkét napon keresztül igaztalanul vádoltak és hurcoltak, és nem tudom is tisztázódik a napnál is világosabban egy sideres többségű testület minden tagja az alért hogy nincs itt semmi látnivaló, való azt hiszem, hogy még egy mínuszos hírt sem adtak róla. Erről van tehát én a, én a magam nemében azt mondom, hogy akkor kap vissza 12 napban annak az ellenkezőjét Igen, na, persze, szóval ezen a fel, hogyha lenne tisztességes, hogy mondjam sajtóbíráskodás, akkor hasonlóképpen döntenek de ezek azok az ügyek, amiket mindig azt mondom, hogy miután nem tudok rajta változtatni tudomásul veszem, hogy ilyen körülmények én ezt mind között ugye én akkor szabadulok föl amikor azért az érzelmeinek egyszer csak teret engedek, és e tekintetben nem tudom kihajtni azt, hogy nem mondjam el neked hogy te egy ellentmondásos személyiség vagyis hogy ugye most azzal jössz, hogy én is azok, az lényegtelen most nem róla van szó azért én ebben az elmúlt időben azt éltem meg, hogy én nem lettem volna szívesen a te helyedben, mert nem jó szembesülni azzal a végtelen antipátia áradattal, amely alappal és alaptalanul, inkább alaptalanul árad veled szemben, és amivel kapcsolatban te a szó fizikai értelmében tehetetlen vagy, de amire nekem azt mondaná egy hozzám közelálló elsősorban anyukám, aki már nem él, hogy fiam, Erről neked is tehetni kell, ez nem véletlen. Én jobban örültem volna, hogyha nem kerülsz ilyen helyzetbe. Te valószínűleg én is jobban örültem volna annak, ha nem kerülök ilyen helyzetbe. De ilyen helyzetben vagyok, és én ilyenkor, e, hogy mondjam, arra nem tudom hány százezerre támaszkodom, aki még azt mondja, hogy hát egy francokat. De egy alapvetően normális. Jó, de a kettő nem pontolja klasszikán. egymást, Feri, és te is nagyon jól tudod, hogy ötös vagy földrajzból, de kettes vagy matematikából, ezek egymást nem oltják ki. Te János, minden, minden karakteres politikus szeretnek meg utálnak. Szóval ebből nem kell nagy lelki ügyet csinálni. Neked? Nem kell. Én néz, néztem a, persze, a sajtóklubot és azt néztem, hogy Hud Gergelynek Bencsik Andrásnak, Lovas Istvánnak és Bajer Zsoltnak mi van öröme abban hogy úgy törlik beléd a cipőjüket ami, ami, ami elvileg a vitrai után kontraproduktív kellene, hogy legyen mert ő azt mondta, hogy aki felülkerekedik alul marad Igen. Nem tudom, de biztos, hogy ez fontos E, valószínűleg szoktam mondani poénósan, amikor előjön a gyógycsányozásról a szöveg, hogy én <coughs> már csak azért is megértő vagyok ebben az ügyben, mert van egy nagyon fontos társban pszichológiai funkcióm e, bizonyos embereknek és köröknek ha gyógycsányozhatnak egyet, akkor nem kell az a peste személyes kérdés, hadd hogy szerinted ez a gyerekeid egyik se fog semmilyen problémát okozni? De eddig nem okozott, csak azt tudom mondani Hát én kívánom, hogy így is maradjon, csak azt gondolom, hogy... Miértekről sokat beszélgetünk, tehát amikor... Már amikor De vagytok. Te, lapközben is van nekünk egy e, e, kör e, Messenger üzenet e, e, csapatunk, kis családnak. Bármilyen történik, ugyan, amiről úgy gondoljuk, hogy a családunk többi tagjának tud, érdekes hétköznapi ügy vagy nagyügy, akkor azonnal kezdődik a lebrezés, és azt mindenki látja a feleségemnek az összes gyerekem, egy ilyen, ügyet, ilyen ügyben nem várjuk meg, hogy mi fog történni, mikor majd lehet, hogy csak két nap múlva fogunk találkozni. este. akkor ezt ott gyorsan, napközben sok üzenetváltással megbeszéljük egymással. Ugye rászoktuk nézni az óránkra, a 2018. március 21-e szintjén. 18 van. Nap van hátra. Hol tartasz, hol tartasz a maratoni futásban? Tehát, hogy az érted, ugye van olyan, amikor az ember, ugye én valamikor futottam, azt lehet tudni, hogy van távolság az élbolytól még feldolgozható, és van olyan, ami már nem, mert fizikailag lehetetlen, tehát létezik az, hogy te utoléred őket, de ott annyi energiát adsz ki, hogy abban már nem tudsz velük maradni. Nem. Ha már a maratonfutásnál tartasz, Azok elindul egy ilyen városi nagy futás, akkor a szervezők beraknak a start előtt ott tolongó, sok ezeres tömegbe időfutókat. Táblával futnak, hogy velem fusson az, aki három órát akar futni, mely három órát fog futni. Velem fusson az, aki három harmincat akar futni, és így megy fölfelé nagyjából öt óráig. És beállásod, oda, hogy mit akarsz futni, hogyha ilyen futó vagy, mint amilyen én inkább voltam, mint vagyok. Az én yeah. futom már az van, hogy ide álljon az, aki valahol 10-15 között akar végezni. Aztán ki fog derülni, hogy bírtam ezt a tempót a pártommal együtt, vagy alájamentem, vagy föléje megyek. És ami a többiekkel együtt való küzdelmet illeti, hogy Abba nyerhet az ellenzék, abban... Abban a... továbbra is azt gondolom, hogy ez egy teljesen reális cél. Teljesen reális cél. Jobban gondolom ezt, mint egy hónapra ezelőtt. Az igazságérzetem az van sútba dobva itt most már napok, hetek óta. Ami mindenki azt mondja, hogy legy, tudjak valahogy túllépni rajta, és aztán túllépek rajta, de azt tapasztalom, hogy valójában mégse sikerül. De, de ebben nincsen kettő között különbség is, mert az igazságérzet van bántva, ezért csinálsz most például velem ilyen fél beszélget És Lenyém is megvan bántva, azért vagyok politikus. Azért csinálom azt minden nap, amit teszek. Hát én, én mikor sztorikus nyugalommal beszélgetek veled, az nem azért e, vagyok ilyen nyugodt, mert hogy nem sértő az igazságézetemet, hanem azért, mert küzdök. De nem indulatból küzdök. Ezt értem, én is küzdök. Néhozok, néha indulatból, néha indulatból. <tos> Mi? Szóval e, semmi értelme annak, hogy ne veszítsem a fejemet ebben a történetben, vagy másban. Semmi. Semmi értelme, hogy kutatásodatokat figyelgessek, mert akkor sem kampányolik hogy hogyha 20%-on már meg a azt tudom neked mondani, hogy én a békemeleten teljesen nyugodtan voltam. Jelen még egy fidesz szavaz táblát is a kezemben nyomtam, gondoltam, hogy ugye azt mondják, külföldön é, úgy, én úgy, ahogy a kül... el... meg elfogadtam, nem tartottam föl. Volt némi atrocitás, de ha én ezt összevettem azzal, amit engem egyébként ilyen tömegrendezvényeken, forgatás közben, vagy anélkül ért, akkor ez csekének volt mondható. Én is tudok úgy euh, létezni, ahogy te, és nem is bántam meg, hogy tapasztaltam annak a közösségnek az erejét. Igen. Ja. Na, akkor ez szerint képes vagy te is, én, hogy mondjam időnként, deskriptív leíró módon szemben azért másik kérdés, hogy a Filipova kezemben jött a szóképletes értelmében G. Fodor Gábor írását, amivel az volt benne, hogy a békemenet az elrettentés eszköze, akkor kicsit elcsodálkoztam. Ja. Egy hét múlva. Egy hét múlva. Nagyon szépen köszönöm. Tékkel. Gyurcsányi Ferencet hallottak. De nem veszik fel. De jó, eljárok, mert Donald László mondja azt, hogy Donald Lászlót hívtam. Na még egyszer. Mert az első mondat, is kitaláltam, amit fogok neki mondani. Hát írok neki egy hahót. Mindenkinek azt mondja, hogy oh. lehet. mint aki meg van lefett. Ebben maradunk. Jó, lehet? Igen? Mondjött, mondjad. Most jön nem vagyok adásban. Figyellek. Igen. Hm. És ez hánykor van? Jó, akkor ezt, ezt nem hallották az emberek, most adásba adlak. Jó. Azt akartam neked mondani, és már készítettem a mondatot, hogy ma még az átlagosnál is több hülyeséget fogok mondani, de legalább akkor úgy felmentem magam, hogy mondhatom azt, amit akarok kérdezni, hogy... egy jóntam, az tehát gyóntam, de nem ilyen celebrális... Igen, így, így, ezt nem tudtam volna így mondani. Azt kérdezem tőled, hogy aki hallgatja, de ugye ez most te vagy. Az mennyire mechanikusan, mennyire nem mechanikusan hallgatja, mire figyel, irányítja a másikat a szónak abban az értelmében, hogy elnézést fiam, lányom, de ez engem nem érdekel, vagy ez nem fontos, vagy gyakorlatilag ilyenkor valaki, ha hat napon keresztül beszél, akkor hat napon kell végighallgatni, beleértve hogy az ember egyébként ezt végighallgatja, kérdez, hogyan van ez, és nyilvánvaló, hogy aztán majd ki fog elni ezt az egészet, miért kérdezem, de most mégiscsak valami olyasmire kérdezek, amiben nekem csak hogy tapasztalatom nincs, de foga. Tehát gyakorlatilag olyan, ha azt kérdezném tőle, Donát, ne haragudj, hogy, hogy születik a gyerek. Hmm. Szóval eh, nagy valószínűséggel eh, a különféle eh, gyónásoknak, gyóntatásoknak, eh, ha tetszik, eh, pszichonitikus zitzungoknak, vagy akár csak egy komolyabb, mélyebb beszélgetésnek rendje van. Ki így, ki úgy építi fel, és próbál ennek segítségével a másik javára lenni. Én azt gondolom, hogy igazából egy dolog a fontos, a másik miért, vagy miről akar gyónni. Igazából annak, aki a felebarátja gyóntatójává válik, teljesen mindegy, hogy ez most egyházi vallási, vagy pszichoterápiás, vagy éppen baráti formában zajlik is le, de valamiképpen a másiknak segítségére akar lenni. Rájön-e arra, hogy az, aki hozzáfordult, mit, miért tette ezt? Mert ha rájön, akkor, akkor tud neki segíteni. Az árul hogy a katolikusoknál ez a fajta, tehát amit az ember filmen látott, meg látja magát ezt a fajépítményt, azt miért, miért úgy találták ki, hogy kitalálták? Jó kérdés. Biztos, hogy ez egy régi dolog, mert ugye éppen múltkor beszéltünk valamiről, hogy ez nem is annyira régi dolog. Tehát az, hogy ez így zajlik, ennek a, ez a fizikai kerete, ezt, ezt mióta van így, vagy kitalálta ki, most nem arra gondolok, hogy most mondasz majd egy izét, egy püspököt. Nem, nem, hát évszámot nem mondok neki, ikonográfiai leírást, vagy építészeti történeti jellemzést. Biztos, hogy lehetne ilyet isteni, de ehhez nem értek, illetve nem ismerem a konkrét tárgy történetét. Azt azonban biztosan tudom, hogy ezek a beszélgetések pontosan a biblikus eredete ezen beszélgetésnek, ami gyónásnak írunk, akár az ó, akár az újszövetségben fordul elő, mindig szemtől szembe történik, uh -huh. <coughs> akár Nátán dávid királlyal, vagy. Hát nem úgy, ahogy most megy. Nem, nem úgy, és éppenséggel az a, az a funkciója, hogy a az én személyemben, uh -huh. ne meg a gyontató személyének konfrontálódjék uh -huh. az a másik ember Isten akarattával, amit megsérzett. Akkor ez fett, az álszemérbes izé, ez miért jött létre? Ez egy jó kérdés. A segítségnyújtás van mögötte, tehát gondolj arra, hogy a, a, a frajdi pamlag vagy kerevet, vagy Ó, van, van. legközebb kedden é. megyek rá. Igen, akkor te nem szembeülsz egy asztal másik oldalán, mint a rendőr kihallgatáson a nyomozóval, hanem, hanem az ember elnyúlik, és, és nem zavarja a másik az őt kérdező, vagy vele beszélgető okay, embert. Oké, ezt kérdeztem, a másik kérdez, vagy a másik hallgat? A, a, a, gyón, a, gyónás, a gyóntatásnál ott mind a kettő lehetse, ha valaki tud beszélni, akkor hallgatni kell. Ha valaki nem tud beszélni, akkor segíteni kell különféle kérdésekkel, hívószavakkal, hogy saját maga belső ösvényét megtalálja. Tíz emberből, aki gyónt, de sokkal inkább ezeret kellett volna mondanom, az teljesen evidens, hogy ők mind vallásosak. Amennyiben ennek a hagyományos, tradicionális kereteit használják, tehát akár a lelkész a hivatalába keresik mm -hmm. föl Itt a katolikus papolt a mint amikor megismerkedtünk és a Mihancsik összehozott bennünket önmagában az a tény, hogy én elmegyek hozzád fogalmam nincs, hogy te létezel de t -t hallottam arról hogy ez milyen okos fiú, hallottam a rádióban, és azt mondom hogy én szeretnék gyúrni, hogyan megy az egyáltalán, hogy megkeresem a másikat és azt mondom, hogy atyám lelkész úr, lacikám bár akkor valószínűleg furcsán nézel rám hogyha sose ismertük egymást, én e Tenni, bejelentkeznék, mennyibe kerül. Igen, ez, ez inkább, inkább komikus így. Tehát, jó, de, jó elma, eset, de van olyan eset, amit fel tudnál idézni? Persze. Vagy vadidegen Itt oda egy... megy hozzád? Nem, vadidegen az legfőjebb a Margit szigeten, vagy, vagy olyan abszolút rejtett környezetben történik, aminek semmi köze nincs az egyházhoz. És aminek köze van? Aminek köze van, az az, hogy nem olyan régen egy um, édesapa jelentkezett be a fiával, az édesapa a teista. De tudja, hogy a fia számára a egykori, több mint 20 évvel, 25 évvel ezelőtti, már akkor is fiatal felnőtt megkeresztelkedése fontos esemény volt. Meghalt, meghalt az édesanyja, tehát uh -huh. a fiú édesanyja, a fiú gyászol, és az apa úgy érzi, hogy segítenie kell a fiának. És ez történt, elhozta. Ismertem őket, vagy nem ismertem? Őket. Ismertem őket, de 91-ben volt a keresztelkedés, azóta eltelt 25 év, azóta nem láttam. És olyan is van, hogy az ember többekkel találkozik egyszerre? Vagy csak ilyenkor ennyi? Nem, nem, Nem, nem, nem. A, az a, a, az apa, addig elment ja. ügyintézni, sétálni. Én több mint egy órát beszélgettem a, a fiúval, aki valóban gyászol, illetve az egész élete önmaga számára olyan romhalmazként tételeződött, ami az édesanyja halálában végre konkrét formát vagy eseményt talált, ami, ami benne ki valóban segítségre van szüksége. És hát nyilván folytatjuk majd a beszélgetést. Maradtunk, hogy húsfét után újra eljön. Aki elmegy annak mi a célja? Annak mi a? Célja. Mit szeretem? A célja? Szerintem első az, hogy visszataláljon önmagához, hogy megerősödjék, hogy kedve legyen élni, kedve legyen hordozni az életét. Okay. Azonos De azt gondolja, hogy erre egyedül képtelen? A legtöbb embernek segítségre van szüksége. Tudja konkrétan, hogy mit vár tőled? Nem. Mert ugye én a azt es... feltételezném a legbűnövőbb módon, hogy azt mondom neked, lacikám, van a vállamon 15 kiló, nem vennéd le? Igen, hogyha ha ez így lenne, akkor ezt meg lehetne oldani. Sőt, adott esetben, hogyha ennyire, ha valóban egy konkrét dolog van, mondjuk egy, egy súlyos traumatikus élmény, hmm. bármilyen érzelmi vagy fizikai betegség, családtörténet, azzal, azzal, ezt akár meg is lehetne tenni. De a legtöbb esetben amorf. Nincsenek körvonalai, uh -huh. nincsenek rá szavak, uh -huh. különös hangulatok, uh -huh. rossz állapot, vagy, vagy éppen uh -huh. szorongás. Hát hogy tudod, hogy tudsz valami e, e, szorongásos a élmény? A az, hogy a másikat egy olyan állapotba hozzad, ahol könnyebben néz szembe a saját életével? Igen, ez végső értelme ez. elsősorban az kell, ehhez ezzel, els, hogy olyan kapcsolatba tudjak azzal az emberek kerülni, olyan bizalmi verbális kapcsolatba, amelyben ő legalább a velem való szóváltásra igent van. Azt kérdezem tőle, de most ismét elmentem a filmekhez, és azt kérdezem, hogy születik a gyerek, hogy ugye azt lehet látni a filmeken, a gangster elmondja, hogy 44 nőt előről-hátulról, 63 embert lelőttem, 840-szer hazudtam, de ennek szinte már nincs is jelentőség az elsőhöz képest, mindenkinek elvettem a pénzét, embervérben fürdök, annyit gyilkolok, és akkor a másik azt mondja, hogy a te penitenciád legyen ez meg ez. Ez hogyan van? Ilyen, ilyenről én nem hallottam általában azok az emberek, akiknek ennyi szörnyűség terheli a lelkét, azoknak eliminálódik a, az a képessége, mondjuk lelkis munkatúrnálás. Okay, penitencia kivaróva mondja el nem tudom hányszor az akármit, szendikusen nem akarok mondani olyasmit, ami barom. Világos, de, de ez, amire te utalsz, ez a katolikus egyház gyakorlatát jelenti, amit... Ami, amit hát igazából egy katolikus paptól kellene megkérdezni. De te nem is tudod? Nem, nem, nem, én ebben soha nem vettem részt, és nem is gondolom, nem tartom, hogy mondjam, szükségesnek. Én nekem nem az a feladatom, hogy a másik ember visel dolgait, gondolatait, szavait, cselekedeteit, mulasztásait megítéljem, és ezért valamilyen penitenciát rója ki rá, én büntessen meg, mm -hmm. és bűnhődjék mm -hmm. meg, mm -hmm. hanem az, hogyha ha tudok neki segíteni abban, hogy az életét élni tudja lehetőség szerint, uh -huh. méltósággal és tisztességgel, akkor ebben segítsem. Oké, de ez nem alatt a például egy katolikus tényleg. papnak nincs is kibúvója úgy, mint neked? Nem, kibúvója nincsen, hát a, a, a gyónás a katolikus egyházban szerintem. Én... nem? Tehát neki ezt kell tennie, amit neked viszont nem kell megtenni a te egyházadban? Nekem, az én egyházamban nem kell semmi nem neki meg megtenni. kell? ő neki, a, a, neki gyóntatnia kell, és a gyontatás rendjét és fegyelmét meg kell őrizni. Nem, nem írhatja fölül? Nem. És nem. hogyha neki van olyan gondolat, amit a Donátnak, akkor rossz egyházban működik? Nem, akkor, akkor, akkor azt neki meg kell gyúnia a saját Értem, ez a supervisor. Ez a supervisor de, de a, a, a legvényegéhez tartozik ennek a közösségnek, hogy mindennek a helyére kell kerülni. Ó, oh, ezt én értem. Nem, indulunk, nem, nem, nem a jól, Nem fogalmazta jól. Mindennek elvileg a helyére kell kerülnie, mert hogy gyakorlatilag a helyére kerül, arra nincs biztosíték. Vagy csak kell ahogyan került, az volt a rendje. Igen, igen, igen, igen, igen. Azt kérdezem tőled, némileg párhuzamba állítva, de nem teljesen. Ja, még egy. Gyónást visszautasítani nem Lehet? Lehet? a katagosoknál nem tudom, hogy van erre előírás. Felteltően van, tehát lehet olyan érintettség, személyes érintettség, amely kizárja, hogy a a szentséggel objektíven tudjan bánni a lelkész, akkor szerintem visszautasíthatja, de csak úgy, hogy, hogy gondoskodik arról, hogy a nála gyónásra jelentkező gyónásban részesüljön. Tehát egy másik mm -hmm. paptársakkal mm -hmm. találkozik. De maga az, hajlandó. amit elmond, azt nem mondhatja azt, hogy fiam, ez túl megy azon, mint amit én eltak viselni, és mejj haza? Nem, ilyet nem mond. Azt kérdezem tőled, hogy a, a titoktartási kötelezettség az valójában. Uh, hol van megírva, mint szervezet és működési szabályzat? Nem, hát a, a, a legegyszerűbb, mondjuk a, a, a, a evangélikus Igen. egyház rendje szerint a lelkész csak akkor válik lelkészé és végezheti a hivatását, ha lelkészi esküt tesz, uh -huh. amelyben Expressis verbis kimondva ott szerepel, hogy el a hely elbízott titkot megőrzi. Semmilyen olyan jogi izén nincs, ami ez alól őt fölmentés után elszalad a rendőrségre. Nem teheti. Tehát <coughs> valószínűleg a katolikus egyházban még erre is lehetne kivétel találni, de, de az evangélikus egyházban a szabad lelkismeret, tehát a lelki szabad lelkismeretére van ízve, hogy adott esetben, hogyha valaki azt mondja, most elmegy és az apját megöli, uh -huh. hogy akkor ebben az esetben eh, mit cselekszik, meg megelőzni a gyilkosságot, vagy, vagy, vagy tenni annak érdekében, hogy a másik meg, meg, meg e, e, ez az ő lelkiismeretére van bízva az evangélikus lelkész esetében. Katolikusan nem tudom, hogy erre van-e valamilyen írott szabály, hogy egy ilyen esetben hogy lehet a gyónási titok szentsége alól önfeloldozásban részesülni, vagy feloldoztatni, de biztos van erre lehetőség. Rockant de nem ugyanazt kérdezem. A, az elkövet valaki valamit valakivel szemben és azt valamilyen módon megbánva, nem megbánva, de mégis e, megcselekedve elnézést kérdezik. Azért nagyon fontos, mert van egy sor olyan e, gesztus, aminek nincs belső tartalma, csak formális, mert arra vagy külső erő veszi rá, vagy olyan belső erő, amely a dolog folytatására kényszeríti, miközben magát a cselekedetét nem bánta meg. Azt kérdezem tőled, hogy maga a bocsánat az a bocsánatos bűn, a bocsánat, az hol illeszkedik a te lelkészi és hol helyezkedik el annak a bocsánatnak az elfogadása? Ez nagyon, nagyon összetett kérdés. Tehát, ha úgy kérdezed, hogy én személy szerint hiszek-e abban, hogy létezik bűnbocsánat, hogy elrendezhető-e, egy elkövetett bűn által uh, létrejött rossz helyzet feloltható-e mm -hmm. ember és ember között, vagy ember és természet között, vagy, uh, akkor erre azt mondom, hogy én ebben feltétlenül bízom, és azt gondolom, hogy uh, ettől ember az ember, hogy nem nyugszik bele, nem tekinti végzetenek, vagy végzetesnek azt, ami történt, hanem mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogyha fölismerte, hogy hol, miben, kiellen hogy azt helyrehozza, rendbe rakja, valamiképpen nyilvánvalóvá tegye, hogy az, amit történt... Visszakorva egy másodpercetre, az a szöveg, hogy feloldozlak, fiam, az ennek mennyiben rokon tevékenység a egyáltalán érthető a kérdésen? Persze, az, hogy feloldozom, ez azt jelenti, hogy bízom abban, hogy képes ö, ö, jóvá tenni vagy jobbá tenni azt a helyzetet, amit elrondott. De ez azt is jelenti, hogy mint egy dilét te fogtad magad, és nullára írtad azt, amit ő elmondott? Nem, nullára semmi nem írható. Az emberi történetem éppen attól súlyos és, és rettenetes, hogy ami egyszer megtörtént, megtörtént. De ami megtörtént, az nem szükségszerűen posztulálja, határozza meg, vagy, vagy kényszeríti az embert arra, hogy megismételje, vagy hogy annak átka alatt éljen. Az a melyi... megtérés éppen azt jelenti, hogy szakítok azzal, eltérek attól, ami, ami rossz volt, vagy ami bűnös volt, és megpróbálok másképp élni. Mennyire evidens a bocsánatkéréshez való viszonyulás? Már kinek a részéről? Akinek mondják. Tehát ha valaki valakitől bocsánatot kér, mennyire evidens hogy meg kell neki bocsájtani? Uh -huh. Pontosan. Biblikusan evidens. Itt álljunk meg. Biblikusan miért evidens? Az nem is lehet más? Abban mi fejeződik ki? Ez egy különös dolog. A, a, a bűn a teológiai értelemben nem jelent mást, mint az ember tudatos elfordulását az Istentől. Valamiképpen... Elnézést, tudattalanul nem lehet? Tudattalanul nem lehet. Uh -huh. Pontosan az a lényege, uh -huh. hogy, hogy a, a, a, a zsidó gondolkodás szerint minden, ami az emberben értelmi, szellemi, intellektuális, aznak mind köze van az Istenhez. Nem érzelmi dologról van szó. Nem, nem azt mondja a múzestről, hogy, hogy egyszerűen szeresd, mint hogy a másik embert szereted. Fordítva, úgy szeressen az ember, hogy az Istent szereti, vagy hogy az Isten őt szereti. De én ezt volt pont, van a én most hogy? nagyon leegyszerűsítem és nagyon profál leszek. Ez egyébként magának az egész mechanizmusát és felfogását is leegyszerűsíti, hiszen kivon belül egy olyan elemet, amely gyakorlatilag partalanná tudná tenni a történetet. Így van mindig konkrétan. Magyarul az én bűnöm az alapvetően abból ered, hogy elfordultam Istentől. Nem is alapvetően, szinte kizárólag. Így van, de még, még, egy, még egy, egy fontos tétel van. Ezt te csak akkor tudod, ha ennek eseményszerűen, hmm? tehát hmm? történésben hmm? való hmm? tényszerűsége van. Ez, ez úgy történik, hogy ha te mész az utcán és megütsz valakit, akkor tudhatod, hogy te most Isten uh -huh. jalásztad uh -huh. meg. Uh -huh. Ha, ha te, te szerinted ez nem az, akkor te nem hiszel. Jó, pontosan ezt akartam mondani, isten. hogy jó, oké, rendben van, akkor nem is vagyunk egymásnak rendeltetettek, mert azt mondod, hogy én egy másik körbe tartozom, te nem tudsz velem szót érteni, hogy én ezt alapvetően másképp fogom fel. Így van, így van. Akkor ez a, Tehát ez ebben a bizonyos kettőnk Jónás... között konszenzusnak kell lennie. Abban konszenzusnak kell, hogy mit tartunk bűnnek. És akkor azt kérdezed tőlem, hogy mondd, fiam, hogyan, hogyan tudtad te Isten megtagadni? A kérdés ez? Nem, ebben az esetben már majdnem, hogy mindegyé válik, ha, ha akar róla beszélni, beszéljen. De miután a tény, az, a, a, a lezárt, befejezett eseménytől indulunk el, az, hogy oda hogy jutott el, hát ez, ez most már... Oké, okay, rendben nem, ezt megértettem. Uh, itt tehát neked egyéni kimenekülő utad nincs? Most a, annak, aki gyón, vagy annak, aki gyontat? Aki gyontat. Nincs. Nincs, az egy kényszerhelyzet. Uh -huh. Ennek a terhével könnyű együtt élni? Uh -huh. mondom, Sőt, eset -e mondom, uh, hogy esetben uh, Hogy Valószínűleg vannak emberek, akik uh, ezt olyan rutinnal csinálják... Uh, hogy jelentős mértékben e, nem terhelődik a, az, az individualitásukra, a személyiségükre e, a, a meghallgatott töménytelen élettörténet, hitványság, embertelenség, és nem tudom mi. akkor annak a, kérd... Igen, e, a De biztos, hogy vannak olyanok, akik ebbe belerokkannak. Tehát akinek túlérzékeny Igen. a lelke, Igen. aki maga is úgy érzi, hogy, hogy karamazóval jósára gondolj, mm -hmm. e ő egy tiszta és szent ember, tehát azonosul a fivéreivel, Mityával és Ivánnal. Ugye a Mitya egy duhaj, e hedonista, e nagypofájú ember, de nem bűnös. Mm -hmm. Iván a tökéletesen tiszta és korrekt és mindenki által böcsült ember, pedig egy gyilkos. És aljúrsa ebbe félig, megőrül. Jó, de akkor ezek szerint... Jó, ez a rész nem jó, de ezek szerint tőled Donát megkérdezni azt, hogy egyébként el kell-e fogadni, az egy, az egy nagyon fura kérdés, hiszen te be vagy zárva abba a fogalmi körbe, amiről most beszéltünk. Igen. Igen, nekem egyébként azt kell elfogadnom, hogy ő benne megvan a készség arra, hogy szembenézzen az életével, hogy meglássa azt, amit ő is, én is, és bárki más is hogy bűnnek tart, és legyen benne készség arra, hogy ne csak meglássa, hanem meg is változtassa azt a az életet. De érdeket. hogyan tudsz privátim ahhoz viszonyulni, ha valaki nem bocsájt meg? Ö, ahhoz, az, abban az esetben ö, bennem, vagy a számomra egyetlen lehetőség marad valamiképpen magamra venni azt a megátalkodott, vagy megkeseredett egzisztenciát, Euh, amely erre képtelen, hát ha a vele való közösségem csak elhordozhatóvá teszi az ő számára a saját megátalkodottsága. Te magadat nem is tudnád már látni, nem lelkész? Nem. Nem. Ez, euh, <kül> ez nagy valószínűséggel olyan, olyan régen volt, amikor, amikor mind nem lelkész, gondolkodhattam magam, hogy már nem, nem is emlékszem rá. De te hogyan de... tudsz ennek az analógiáján nézni egy nem hívőre? Hogy majd egyszer hívő lesz? Nem, nem. Úgy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a distinkció, hogy hívő-nem hívő, ez számomra nem releváns. Én, nem, ezt nem, értem, nem... én ezt értem, de amit te elmondtál, az arra vonatkozik, hogy van egy magatartás szabályrendszer, amely szinte kötelezőként van rádírva, és van a világnak egy másik része, amelynek ezt nem kell figyelembe vennie, vagy nem kötelező figyelembe venni. Ez nem kell, hogy feltétlen dualitást okozzon, de akár okozhat is, és annak a feloldása nem egy könnyű dolog. Ha okoz, akkor, akkor nagyon nehéz. Kiváltképpen azért vannak minősített esetek, leginkább akkor, akkor fenyeget a saját magamban, ha tetszik, a hivatásomban való megbotránkozás, vagy éppen kétségbeesés, ha azt tapasztalom, hogy a kollégáim nem értenek, vagy vagy ellenséges módon e, fordulnak hozzám, mert akkor vagy, az, vagy, e, vagy arról van szó, hogy nekik van igazuk, és én vagyok, ami szörnyű nagy bűnös, e, aki vakon azt hiszi magáról, hogy szent miközben egy gazember, vagy arról van szó, hogy ők a gazemberek. Én azonban teljesen tettékben tehetetlen vagyok e, a tekintetben, hogy e, őket meggyőzem arról, hogy a gondolkodásuk, értékrendjük, moralitásuk e, a, Én amely még, jelentős mértékben eltír az enyémtől, éppen ezért is bűnös. Én még ezt is érteném, de hogyan tekintesz te a saját bűneidre, amely az evangélikus egyházban ugye egy relatív szabadságot ad, egy szerzeteshez képest, lehetséges, hogy te azt mondod, hogy egy szerzetes semmiben nem él kötöttebb életet, mint te, mert ez csak nézőpont kérdése. Ha embernek, és a tekintetben mindegy, hogy lelkész szerzetes vagy teljesen világi ember, ha minden nap foglalkozik azzal, hogy érzék, maradjon, hogy arra gondolom, nyitott, mondjál, maradjon az, hogy arra, hogy. szent ember. Nem kell azt mondani, hogy szent ember. Ez tudnék, e, e, csak az Istenek kapcsolatban mondható ki. Tehát csak az Isten mondhatja rólad vagy rólam, hogy hívők vagyunk. Csak az Istenről mondhatom én, hogy ő szent. Tehát másképp használjuk a fogalmakat. Engem nem érdekel az, hogy engem valaki szentnek tart, vagy bűnösnek úgy. egyébként. Biztos, hogy rengeteg olyan ember van, aki szerint én egy, egy kutyaütő rossz ember vagyok. Legyen, legyen neki. Hát erre mondja azt Jézus, hogy gyümölcsőről ismeritek meg a fát. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Kinek-kinek nézzük meg az életét, és az élete kiválja, hogy, hogy mondjuk ilyen durván és primitíven, hogy az a hit, vagy meggyőződés, vagy éppen ideológia, amit ő magáénak valott, az mit ér? Ha a másik ember javát szolgálta, ér valamit. Ha csak a saját javát szolgálta, szart Ezt most már érted? Értem, értem, értem. Csak hát az ember ugye próbálja ezt mindig tartalommal megtörteni, és az, az abban a pillanatban azért már nem ennyire egyszerű a képlet. Hát az a kérdés, hogy kit, kit töltesz meg tartalommal? A történelmnek az a különössége, hogy nem te töltöd meg, te megtöltötted, és onnantól fogva, hogy nincs hozzá között, majd más éli meg, hogy mit ér. Igen, ez a legrosszabb dolog benne talán. Hmm. Hogyan egyeztetted össze abban a periódusban, most nem köveslomó értelemben, bár az nem volt egy értelmetlen beszélgetés, hogy, hogy, hogy a szféráját is most a tekintetben, vagy ez most a szociális vagy bármi más, és az, hogy valaki lelkész közben. Mert ugye, ha én jól sejtem, de segíts nekem ennyire jól, nem is az életedet. Ilyen dualitás máskor a te életedben jól, lehet, hogy a dualitás nem jó szó. Nem volt, vagy volt? Ez nem volt dualitás. És általában nincsen dualitás a, a, az életemben. Pontosabban, ugye, ha arra gondolok, hogy egy szemmel látok egy másikkal, meg nem, akkor ez akár metaforaként is az egész életemre értelmezhető. De... De ezzel az ember azonosul, és ennyiben Eszén már. Érted, én most ezt úgy fogalmazom, afán módon, hogy te főfoglalkozásod bizvezeték szerelő voltál, és közben lelkész, Tehát csak éppen nem bizvezeték szerelő voltál, hanem képviselő. Ilyen egyébként a tevékenység. Akkor ilyen... sincsen dualitás. Számtalan kollégám volt, aki bizvezeték szerelő volt, mézet termesztett, vagy éppen órákat javított, és ettől ő minden tevékenységében lelkész maradt. Sőt, adott esetben a hasonlatai, a képei... Ezt is értem, de mindaz, ami a, a lelkészségből adódik, és ami a te életedet jellemzi, az egy teljesen alkalmas dolog volt ahhoz, hogy te a politikára, mint egy helikopter le tudjál szállni, tehát hogy az leszálló helyes számodra alkalmas legyen, hogy ott... Fordítva, a te... fordítva. Igen? A, a ikusan szemléve a dolgot, a közösség, két ember, több ember családi gyülekezeti civil és, és politikai közössége egymásra épül. Tehát nagyon-nagyon nehéz elgondolom azt, hogy hogy mondjam, társadalom szinten tud az ember dolgokkal, kérdésekkel foglalkozni, akinek egyébként mikroszinten nincsenek kérdései. Hát ez, ez, ez nem működik. Én azt állítom, hogy az az igazán jó elkész, aki benne él abban a közösségben, szőröstől, bőröstől, amelynek prédikál vasárnap, és nem prédikál másképp vasárnap, mint ahogy az előtte lévő hat napon él, hanem másról, vagy más sért prédikál. Ezt lehet mondani, de egyébként ugyanaz az egy ember. Köszönöm szépen a mai szemináriumot. Hm. És akkor nagy héten még folytatjuk. Természetesen Isten egy János Veled is Donát Lászlót hallották Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Hogyha ez nem utolsó volt Mit tetszik akarni? Hát én nagyon örülök Hogy már ide hallgattam Régen volt egy olyan műsor El az egész Ami nekem nagyon tetszett És élvezte. Ne is mondjam a donátokat. Minden szavával egyetértek és a gyugságnak kapcsolatban is jó volt hallani az igazat, amit e kimondott, hogy 10-15 szállalék volt vár, aztán mennyi lesz, azt majd meglátjuk. Tartja meg a jó emlékezetében, köszönöm szépen. Um, tehát, hogyha nem az utolsó volt, akkor csak kísérleti volt, akkor találkozunk holnap is. Holnap György Evics, Benedek, Winter Attila, Wintermantel nem feltétlen ebben a sorrendben. Ha valaki telefonálni akar, én fölveszem. Um, Kedden, 27-én nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lakájában Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem, belváros, belépés, Mit mondjak még? Ha valaki telefonál, én elrámolok, ha valaki telefonál, addig akkor fölveszem, ha nem, akkor gmail.com Igen. Jó reggelt, minkor mestre vagyok. Egy kicsit bultengek ma én a Farkas házügyben. Csak azt akarom mondani, hogy valóban ez a, ez a Gyurcsány riport is olyan, olyan érdekes volt, hogy én nem szeretem a Gyurcsányt hallgatni televízióban, a nagyon szeretem hallgatni. Tehát mindenhol modoros, kicsit és is, és kez, és De itt nagyon itt mindig friss, rugalmas, okos, e vagy ezt hozza ki belőle, hogy nem tudom, ez is szeretnál a... De jó hallgatni! Köszönöm a Michelin csillagot! Bárki más? Még a szemüvegemet cserélem ki, holott egy nagyon jó kis multifokális szemüvegem van, de ezzel együtt egy másik szemveret szoktam ilyen kohordani. Lehet rosszat is mondani, nem örülök neki, de tudom másról 061 489 0999 06 Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy meggyőzött ateistaként, annyira élvezettel hallgatom az oláta történő beszélgetését minden héten várom. Köszönöm, köszönöm szépen! Én is köszönöm. 061 489 099 9, 9 és 06 36 1161 először. 061 489 9 099 9, 9 és 06 36 1161 másodszor. Hát a háborgó lelkemet most a Donát is, és a fialával való beszélgetés úgy, hogy egy kicsit helyre tette, és, és köszönöm. Nagyon szívesen. Mondanám, hogy máskor is, de hát ki tudja, mikor lesz máskor. Én igyekezni fogok, de nem csak azon múlik. A dolgoknak az egybeállása, hogy ma állt össze valószínűleg soha nem fog még egyszer így összeállni. És hogy mi át össze, azt se tudnám megmondani. Okoskodnom akarok. 061 489 és -1 -1 -1. először ugye az ember újra újrakezdi. 061 489 099 és egy nulla egy és 7 7 1 1 1. senki többet dörepond fiola János gmail.com Adam